Девід Робертс Шантарем, розділ 36. Я ніяк не міг звикнути до втрати Хадербгая. Бог свідок я своїми руками допомагав його ховати, проте не побувався, не оплакував його. Для цього мені бракувало переконаності. Серце не могло змиритися з фактом його смерті. Надто вже гаряче любив я його, щоб він пішов із життя просто так помер, та й годі. Якщо такий огром любові може просто зникнути в землі, не говорити більше, не всміхатися, тоді любов ніщо. А в це я ніяк не міг повірити, тож чекав якоїсь неодмінної відплати. Тоді я не знав того, що знаю зараз. Любов – вулиця з одностороннім рухом. Любов, як і повага, це не те, що ти отримуєш, а те, що ти віддаєш. Не знаючи цього, я нехтував тією порожнечою, що з'явилася в моєму житті, там, де було стільки любові і надії. Не хотів сумувати за цією втратою. Я скулився в снігу, що правив мені за камуфляж серед затіненого каміння. Жував шматочки козячого м'яса, що нам лишилося. І саме голод і сердечний біль далі і далі відкидали мене від усвідомлення істини. Зрозуміло, ми врешті-решт вичерпали запас м'яса. Були збори, де обговорювалися варіанти подальших дій. Джалалад та інші парубки хотіли вийти з цієї пастки, прорватися крізь ворожі заслони і податися в пустельні місця провінції Заболь поблизу пакистанського кордону. Сулейман і Халед неохоче погодилися, що іншого виходу немає, але наполягали на ретельному вивченні диспозиції противника, щоб напевно вибрати місце прориву. З цією метою Сулейман послав юного Ханіфа розвідати місцевість уздовж уявної лінії, що йде з віддаленого заходу на північ і південний схід від нашого укриття. Він наказав йому повернутися не пізніше, ніж за 24 години, і пересуватися тільки вночі. Повернення Ханіфа ми чекали довго, всі були голодні і змерзлі. Пили воду, але це лише на декілька хвилин гамувало наші муки, а потім голод посилювався. 24 години розтягнулися до двох діб. Пішла третя, а про Ханіфа не було ні слуху, ні духу. Вранці третього дня ми дійшли висновку, що він мертвий або захоплений в полон. Джума, погонич ворблюдів з крихітного таджицького анклаву на південному заході Афганістану поблизу Ірану, зголосився вирушити на пошуки Ханіфа. То був чорнявий хлопець з тонкими рисами обличчя і яструбиним носом. Поміж ним Ханіфом і Джалаладом була така близькість, яка несподівано виникає поміж чоловіками на війні та у в'язницях і рідко знаходить свій вияв у жестах. Таджицький клан погоничів, до якого належав Джумма, займався супроводом торгових караванів і традиційно змагався в цьому з хазарійським плем'ям, до якого належав Ханіф і Джалалад. Конкуренція між цими групами особливо посилилася під час модернізації Афганістану. У 1920 році кожен третій афганець був кочівником, та до 1970 року кочівниками залишалося всього 2% населення. І хоч ці парубки були суперниками, війна їх зблизила, і вони стали нерозлучними друзями. Їхня дружба народилася в проміжках поміж бойовими діями, коли так нудно вештатися без діла, і багато разів була перевірена в бою. Найуспішнішою їхньою операцією було знищення російського танка. Кожен з них носив на шиї поворозку з маленькими шматочками металу. Вони відкололи його від танка, як сувенір. Коли Джума оголосив, що піде шукати Ханіфа, ми всі знали, що не зможемо перешкодити йому. Утомлено зітхнувши, Сулейман погодився відпустити його. Не бажаючи чекати настання ночі, Джума закинув на плече автомат і виповз з укриття. Він, як і всі ми, не їв уже три дні, та в його усмішці була і сила, і мужність. Ми стежили за тим, як даленіє його постать, проступаючи осяяними сонцем сніговими схилами. Від постійного голоду ми мерзли ще дужче. Тієї довгої тяжкої зими сніг у горах ішов мало не щодня. Температура в день піднімалася вище нуля, але в досвіта падала за нульову поділку і мицокотіло зубами від холоду. На морозі мої руки і ноги повсякчас боліли. Шкіра на обличчі зашкарубла і вкрилася тріщинами, як ноги селян у пробакровому селі. Ми мочилися на руки, щоб вони не так боліли, і це допомагало повернути їм чутливість, хоч і ненадовго. Втім, навіть помочитися було серйозною проблемою. По-перше, страшно було розперезатися на морозі. По-друге, по тому, як сочовий міхур звільнявся від теплої рідини, ставало ще холодніше. Температура тіла після втрати цього тепла різко падала, і ми завжди намагалися відстрочити цю процедуру, терпіли скільки могли. Джума того вечора не повернувся. Ми не могли заснути від холоду і страху і відразу схопилися, коли опівночі півночі в пітьмі щось зашухортіло. Сім стволів націлилося в це місце. Ми з подивом позирали на обличчя, що вимальовувалося у пітьмі набагато ближче до нас, ніж можна було чекати. То був Хабіб. «Що ти тут робиш, брате мій?» – м'яко запитав його Халед на урду. «Ти дуже нас налякав». «Вони тут», – відповів Хабіб цілком розумним, спокійним голосом. Здавалося, говорив за нього якийсь інший чоловік, що перебував у іншому місці, або ж медіум, що промовляє у трансі. Обличчя його було брудне. Ми всі давно не вмивалися і заросли бородою, але на обличчі Хабіба бруд лежав такою грубою корою і був такий огидний, що на нього не можна було дивитися. Мов гні із інфікованої рани, грязюка, здавалося, лізла з усіх пор його шкіри. Вони скрізь навколо і вже йдуть сюди, щоб схопити вас всіх і убити коли їх збереться більше, завтра або післязавтра. Скоро. Вони знають, де ви. Вони уб'ють вас всіх. Тепер у вас тільки одна дорога, щоб вибратися звідси. Як ти нас розшукав, брате? Запитав Халет, і голос його був спокійний і далекий, як у Хабіба. Я прийшов з вами. Завжди був поряд з вами. Хіба ви не помічали мене? Чи бачите моїх друзів Джому і Ханіфа? Запитав Джалалат. Хабіб не відповів. Джалалат поставив своє питання знову, наполегливіше. «Ти бачив їх? Вони в росіян? У полоні? У них?» Ми чекали відповіді в тиші, де був тільки страх і огидний сморід гнилого тіла, яким тхнуло від Хабіба. Здавалося, він думав про щось, чи дослухався до чогось такого, що чув тільки він. «Скажи мені, бачикака», – м'яко запитав Сулейман, використовуючи слово, яким близькі родичі називають племінника. «Що ти мав на увазі, кажучи, що тепер тільки одна дорога звідси?» «Вони скрізь», – відповів Хабіб. Усмішка на весь рот і пильний погляд психічно хворої людини спотворювали риси його обличчя. «Махмуд Малфаб переклав мені. У них мало людей. Вони замінували всі головні стажки, що проводять з гір. З півночі, зі сходу і з заходу все заміновано. Тільки на південному сході шлях вільний. Вони думають, що ви не підете тією дорогою. Вони лишили цей шлях вільним, щоб піднятися сюди і схопити вас». «Ми не можемо йти цією дорогою», – прошепотів Махмуд, коли Хабіб раптом замовк. «Росіяни утримують долину на південний схід від нас. Це їхній шлях на Кандагар. Вони прийдуть за нами саме звідти. Якщо ми підемо в цьому напрямі, всі загинемо. І вони знають це. Тепер вони на південному сході. Але завтра, тільки один день, всі вони будуть на тому боці гори, на північному заході», – сказав Хабіб. Голос його, як і раніше, був спокійний і незворушний але обличчя зловісно кривилося, і цей контраст діяв нам на нерви. Їх тут залишиться трохи. Решта буде ставити міни на північно-західному схилі, коли розвидніє. Їх там буде мало, і якщо ви атакуєте їх, дасте їм бій завтра на південному сході, ви зможете прорватися і утекти. Скільки їх усього? – запитав Джалалат. 68 людей. У них міномети, ракети і шість важких кулеметів. Їх дуже багато, щоб ви могли прокрастися повз них уночі. Але ж ти прокрався, сказав Джалалат з викликом. Вони не могли мене бачити, так само незворушно відповів Хабіб. Я для них невидимий, вони не можуть мене бачити, поки я не всаджу їм ножа у горло. Це смішно, просичав Джалалат. Вони солдати, і ти солдат. Якщо ти можеш прослизнути повз них непоміченим, ми теж зуміємо. А хіба ваші люди повернулися? Запитав його Хабіб, вперше зиркнувши своїм несамовитим поглядом на молодого бійця. Джалалад розтулив в рота, щоб відповісти, але слова немов потонули в маленькому бурхливому морі його серця. Він опустив очі і похитав головою. Можеш ти увійти до їхнього табору, як оце я, так, щоб тебе ніхто не бачив і не чув? Якщо спробуєш прокрастися повз них, ти помреш, як це сталося з твоїми друзями. Ти не можеш пробратися повз них. Я можу це зробити, а ти – ні. Але ти думаєш, що ми зуміємо прорватися з боєм? Халет поставив питання м'яко, неголосно, але ми відчули, наскільки важлива для нього відповідь. «Зумієте, це єдиний шлях. Я облазив усі гори, підкрадався до ворогів так близько, що чув, як вони чухаються. Саме тому я зараз тут прийшов сказати вам, як урятуватися. Але за цю допомогу я призначаю ціну. Всіх, кого ви не уб'єте завтра, ви віддасте мені». «Добре, добре», – погодився Сулейман, намагаючись заспокоїти його. Ну ж, бо бачи, кака, розкажи нам усе, що знаєш. Ми хочемо все дізнатися від тебе. Сідай з нами і розкажи про все. Вибач, але нагодувати тебе ми не зможемо. Немає їжі. Їжа є, є, перебив його Хабіб, показуючи кудись в тінь на краю табору за нашими спинами. Я відчуваю запах їжі. І справді, на снігу купкою лежало тухле м'ясо мертвої кози, заборонений для мусульман гарам. Попри холод і сніг, шматочки сурого м'яса давно почали розкладатися. З такої відстані ми не могли цього почути, але Хабіб зумів зловити ніздрямотий дух. Репліка божевільного викликала довгу дискусію. Чи можна за релігійними канонами їсти грам. Бійці дотримувалися тих канонів не дуже ревно. Молилися щодня, але не в повній відповідності з вимогою для шиїтів молитися три рази, а для сунітів п'ять разів на день. Вони були добрими мусульманами, але не виставляли свою релігійність на показ. Проте, під час війни, коли людина постійно зазнає небезпеки, їм менше за все хотілося йти проти волі Аллаха. Вони були мужаїдами, вели священну війну і вірили, що стануть мучениками по смерті в бою і забезпечать собі тим самим місце на небесах, де їх тішитимуть угожі діви. Вони не бажали поганити себе забороненою їжею, коли райське блаженство було таке близьке. Слід віддати належне твердості їхньої віри. Дискусія про заборонене м'ясо гарам навіть не виникла, поки ми жили надголодь цілий місяць, а потім ще п'ять днів узагалі нічого не їли. Що ж до мене, я зізнався Махмуду Малбафу, що думав про викинуте м'ясо майже постійно протягом останніх декількох днів. Я не мусульманин, мені це м'ясо не заборонене, але я так тісно жився з муджигідами, що пов'язав з ними свою долю і ніколи не став би щось їсти, коли вони годували. Я міг би піти на це лише тоді, коли вони погодилися розділити цю їжу зі мною». Вирішальну думку з цього питання висловив Сулейман. Він нагадав, що їсти гарам – гріх для мусульманина, але ще більший гріх – померти з голоду, не з'ївши його. Всі вирішили, що до світанку з того м'ясом зваримо суп. Потім, підкріпивши свої сили, використаємо Хабібову інформацію, щоб з боєм вирватися з гірського полону. Ховаючись у тій холодній печері, ми розважали і підтримували один одного, розповідаючи різні історії. От і в цю останню ніч, після того, як було вже вислухано не одне оповідання, знову настала моя черга. Кілька тижнів тому відбувся мій дебют. Я розповів, як утік з в'язниці. Хоч моїх товаришів приголомшило зізнання, що я гуна, тобто грішник, і карався у в'язниці за злочини, моя розповідь захопила їх, і вони поставили багато запитань, коли я скінчив. Моя друга історія була присвячена ночі вбивці, Як ми з Абдулою і Вікрамом вислідили нігерців, як билися і перемогли їх, а потім витурили з країни. Як я полював на Мауріцо, який і був причиною всього цього, і побив його. Навіть хотів убити, але пощадив, про що пошкодував потім, коли він напав на Лайзу Картер і змусив Ул його. І ця історія була сприйнята з цікавістю. І коли Махмуд молбав зайняв місце поряд зі мною, щоб перекласти третю історію, я думав, що могло б захопити їх. Я подумки гортав список героїв, у ньому було безліч чоловіків і жінок, та коли я заговорив, то виявив, що розповідаю про прабакера. Слова непроханими йшли з глибини мого серця і звучали, наче молитва. Я розповів, як прабакер ще дитиною покинув свій Едем – село. Як він повернувся додому підлітком, разом з диким, вуличним хлопчиськом Раджу та іншими друзями, щоб дати відсіч озброєним бандитам. Як Рухмабаї, мати Прабакера надихнула сільських чоловіків, як юний Раджу палив з револьвера, йдучи назустріч хвалькуватому ватажкові банди. Як любив Прабакера свята, танці і музику. Як він врятував кохану жінку від епідемії холери і одружився з нею. Як помер на лікарняному ліжку, оточений любов'ю друзів і близьких. По тому, як Махмуд переклав мої останні слова, запала тиша. Слухачі думали над моєю розповіддю. Я намагався переконати себе, що вони зворушені історією мого друга не менше, ніж я. Аж тут посипалося запитання. «Так скільки кіз було у них в цьому селі?» – запитав Сулейман з похмурим виглядом. «Він хоче знати, скільки кіз?» – почав прикладати Махмуд. «Зрозумів, зрозумів», – посміхнувся я. «Напевно, десь із вісімдесят, може, сотня». Дві-три кози в кожному дворі, але в декого було і шість, і вісім. Ця інформація викликала дискусію, що супроводжується галасом і жестикуляцією, жвавішу, ніж будь-які політичні чи релігійні дебати, що періодично виникали поміж ними. «Якої масті були ті кози?» – запитав Джалалат. Колір, пояснив Махмуд з серйозним виглядом. «Він хоче знати колір кіз. Ну, вони були коричневими і білими, і декілька чорних. То були великі кози, як в Ірані?» приклав Махмуд запитання Сулеймана. «Чи малі, як в Пакистані?» «Ну, напевно, такої величини?» – припустив я, зробивши руками відповідний жест. «Скільки молока?» – запитав Назір, мимоволі втягнувшись в дискусію. Отримували вони щодня від цих кіз. «Я, я не можу себе вважати експертом з надоїв. Постарайся, – наполягав Назір. Постарайся пригадати. Прокляття, це просто випадковий проблиск в пітьмі пам'яті. Але мені здається, пару літрів за день припустив я, безпорадно розвівши руками. «Цей твій друг, скільки він заробляв таксистом?» – запитав Сулейман. «У твого друга були жінки до весілля», – поцікавився Джалалат, викликавши загальний сміх. Дехто навіть почав кидати в нього камінчиками. Отак вони мене розпитували про те, що їх цікавило найдужче. Аж я, перепросивши, вийшов на двір і знайшов місцину, звідки міг уважно роздивлятися холодне і млисте небо. Я намагався погамувати страх, що неспокійно ворушився в моєму порожньому череві, і хапав гострими кігтями за серце, що стиснуте було ребрами, наче гратиме в клітці. Завтра ми прориватимемося з боєм. Ніхто не говорив про це, але я знав. Усі думають, що завтра ми помремо. Надто вже вони веселі і спокійні. Здавалося, вся напруга і жах останніх тижнів зникли тепер, коли ухвалено рішення йти у бій. І це не було радісним полегшенням людей, котрі знають, що вони врятовані. Це було те, що побачив я у дзеркалі в своїй камері в ніч перед утечею, Те, що бачив я в очах товариша, котрий утікав разом зі мною. Веселе пожвавлення людей, що ризикували всім, своїм життям і смертю. Людей, що поставили все на карту. Настане пора, коли ми будемо або вільні, або мертві. Та ж таки безоглядність, що штовхнула мене на в'язничний мур, вела тепер нас через гірський хребет на ворожі автомати. Краще померти в бою, ніж здохнути, як щур в пастці. Я втік із в'язниці на край світу, щоб опинитися в товаристві людей, котрі так само, як і я, сприймають волю і смерть. І все ж таки я боявся, що мене поранять, що куля потрапить в спину, і я буду паралізований, що мене схоплять живим і мучитимуть нові кати в новій в'язниці. Мені спало на думку, що Карла і Хадербгай могли б сказати мені щось розумне з приводу страху. Згадавши про них, я зрозумів, які далекі вони були від цієї ситуації, від цієї гори і від мене. Зрозумів, що не потребую більше їхніх порад. Вони нічим не могли мені допомогти. Вся мудрість світу не могла перешкодити моєму животу стягуватися у вузол від гнітючого страху. Коли знаєш, що йдеш на смерть, розум не приносить утіхи. Коли приходить кінець, розумієш нікчемність розуму. А утіху можна знайти в тій дивній, холодній, як мармуру, суміші часу і місця. Відчутті, яке ми зазвичай і називаємо мудрістю. Для мене в цю останню ніч перед боєм то було звучання материнського голосу, то було життя і смерть мого друга Прабакера. Царство тобі небесне, Прабакере. Я люблю тебе, і коли я думаю про тебе, жорба охоплює моє серце і горить в моїх очах яскравими зірками. Моєю утіхою в цій холодній печері була пам'ять про усмішку на обличчі прабакара і слова моєї матері. Хоч що ти робитимеш у житті, роби це, не втрачаючи мужності, і ти не скоїш багато зла. «Ось, візьми», – сказав Халет, сідаючи навпопічки поряд зі мною і простягаючи мені один з двох недопалків, які він тримав на долоні. «Господи Ісусе», – вигукнув я, розявивши рота від подиву, – «де ти їх узяв? А я думав, всі вони викорені, що минулого тижня». Так воно і є, сказав він, клацючи газово-запальничкою. Окрім цих двох. Я тримав їх для особливого випадку. Думаю, що він настав. У мене погане перечуття, Ліне. Дуже погане. Сидить воно десь усередині, і я не можу його позбутися. Перший від того вечора, коли Хадер покинув нас, Халед заговорив зі мною. Ми працювали і спали поруч, але я майже ніколи не зустрічався з ним очима і так демонстративно уникав розмови з ним, що і він мовчав. Послухай, Халеде, Щодо Хадера і Карли, не думай, я зовсім... Ні. Урвав він мене. У тебе були причини для того, щоб розгніватися. Можу поставити себе на твоє місце. Завжди вмів поглянути на речі очима іншої людини. До тебе несправедливо ставилися, і я сказав про це Хадеру в нічого від'їзду. Йому слід було б довіряти тобі. Смішно, але людина, якій він довіряв більше, ніж будь-кому, єдина в світі людина, на яку він цілком покладався, Виявилася божевільним убивцею, що продала нас поліції. Нью-Йоркський акцент з арабським наростанням і ослабленням звуку огорнув мене теплою повінью, і мені захотілося підійти і обняти його. Мені не вистачало тієї упевненості, яку я завжди відчував у звучанні його голосу, і щирого страждання, що відбувалося на його понівечному шрамом обличчі. Я був такий радий знову відчувати його дружнє ставлення, що й не звернув уваги на ті слова. Подумав, до ладу не усвідомивши цього, що він каже про Абдулу. Але він говорив не про нього, і я знову прогавив нагоду дізнатися правду. «Ти добре знав Абдулу?» – запитав я. «Досить близько», – відповів він, і легку усмішку на його обличчі заступив подив. Мовляв, «Куди ти хилиш?» «Тобі він подобався?» «Не дуже». «Чому?» Абдула ні в що не вірив. Він був бунтарем, бунтарем без причини, а на світі так мало людей, що бунтують задля справжніх цілей. Я не довіряю людям, позбавленим віри До них належу і я? Ні, засміявся він Ти багато в що віриш, тому я і люблю тебе І хадер тебе любив за це Адже він любить тебе, ти знаєш Хедер навіть казав мені про це неодноразово У що ж я вірю? Запитав я, усміхнувшись Ти віриш в людей Поспішно відповів він Вся ця історія з клінікою, наприклад Твоя вчорашня розповідь про те село Якби ти не вірив у людей То давно забув би про те Твоя робота під час холерної пошесті. На Хадера це справило величезне враження, та й на мене теж. Хай йому біс, напевно, навіть Карла вірила в тебе. Ти повинена зрозуміти, Ліне, якби у Хадера був вибір, якби існувала можливість зробити те, що він повинен був зробити, якось інакше, краще він би вибрав саме її. Все скінчилося так, як і повинно було. Ніхто не хотів виставляти тебе на посміховисько. Навіть Карла... Запитав я з насолодою, докурюючи цигарку і гасячи її об землю. «Ну, Карла могла», – здався Халет, сумно посміхнувшись куточками рота. «На те вона і Карла. Гадаю, єдиний чоловік, якого вона не принижувала – Абдула». «Вони були разом?» – запитав я, дивуючись осам собі, що не зміг уникнути уколу ревнощів, який змусив мене спохмурніти і невдоволено скривитися. «Ну, на те, щоб разом», – спокійно відповів він, дивлячись мені просто в очі. Але я був з нею. Ми жили з нею колись. Ти що? Я жив з нею півроку. А що сталося далі? – запитав я крізь зуби. Я не мав права сердитися або ревнувати. Ніколи не розпитував Карло про її коханців, але й вона мені не ставила подібних питань. А ти хіба не знаєш? Якби знав, то не питав би. Вона викинула мене, мов, непотріб, – поволі промовив він. Якраз незадовго до твоєї появи. Ми замовкли, кожен з нас прокручував у пам'яті минуле. Я пригадав Абдулу поблизу мечеті хаджі Алів ту ніч, коли я зустрів його з Хадербгаєм. Пригадав, що він казав, ніби якась жінка навчила його прислів'ю, яке він зачитував англійською. Мабуть, це була Карла, звісно, Карла. І ще згадалося, як сухо розмовляв зі мною халет під час нашої першої зустрічі. Я раптом зрозумів, як йому було боляче. Може, він мене і вважав винним у цьому. Тепер я добре уявляв, чого коштувала йому ота зичливість до мене на початку нашого знайомства. Бачиш, знов заговорив він за деякий час. Тобі справді потрібно поводитися обережно з Карлою. Знаєш, Ліна, вона дуже розгнівана. Її жорстоко скривдили. З нею познущалися, коли вона була дитиною. Вона трохи схибнута. І ще у Штатах до приїзду сюди вона займалася чимось таким, що страшенно вплинуло на її психіку. А чим вона займалася? Не знаю. Ніколи вона про це не говорила, лише натякала. Ну, ти сам розумієш. Гадаю, Хадербгай про це все знав, адже він першим зустрів її. І я нічого не знаю про це, сказав я, засмутившись від того, що мало знаю про жінку, яку довго любив. Але чому, як ти думаєш, чому вона ніколи не говорила мені про Хадербгая? Адже я давно знаю Карло. Ми обоє працювали на нього, і вона і слова про нього не зронила. Про нього говорив я, а вона мовчала. Жодного разу навіть не згадала його імені. Просто зберігала йому вірність, розумієш. Не думаю, що це була якась інтрига проти тебе, Ліне. Річ у тому, що вона дуже віддана йому, чи радше була дуже віддана. Напевне, сприймала його як батька адже її батько помер, коли вона була дитиною, та й вічим теж, коли вона була зовсім юною. Хадер з'явився в її житті саме вчасно, врятував її і став їй батьком. Кажеш, він першим зустрів її? Так, в літаку. Вона розповідала якусь дивну історію, ніби вона не пам'ятала, як опинилася в літаку. Потрапила в халепу, тікала від чогось, що накоїла. Протягом декількох днів намагалася сісти на декілька рейсів з різних аеропортів. А в тому літаку летіла до Сингапура з... не пам'ятаю звідки. У неї стався нервовий зрив, одне слово, дах поїхав. Єдине, що вона пам'ятала, ту печеру в Індії, де опинилася з Хадербгаєм, А потім він лишив її під опікою Ахмеда. Про нього вона мені розповідала. «Невже? Вона про нього рідко говорить. Цей чоловік їй подобався. Він доглядав її майже півроку, поки вона не оговталася. Він ніби повернув її до життя. Вони були дуже близькі. Думаю, вона ставилася до нього як до брата. «Ти був з нею, я хочу сказати, чи знав ти її, коли його убили?» «Гадки не мав, що його убили», – спохмурнів Халед, розкручуючи в пам'яті клубок спогадів. «Знаю, що Карла вважає, нібито мадам Жу убила його і ту дівчину». «Христину». «Так, Христину. Я добре знав Ахмеда. Дуже милий був хлопець. Простий, добрий, з тих, хто легко прийме отруту разом з коханою, як в романтичному фільмі, якщо вирішить, що їм не судилося бути разом». Хадер сприймав усе це дуже особисто, адже Ахмед був одним з його хлопців і не сумнівався, що Жу не має до смерті Ахмеда ніякого стосунку. Він зняв з неї підозри. Але Карло з ним не погодилася. «Ні, вона не купилася на це». Смерть Ахмеда переповнила чашу її терпіння, Вона коли-небудь говорила, що кохає тебе. Я вагався трохи з небажання позбутися тієї невеликої переваги, яку мав би перед ним, якби він повірив, що вона сказала це. Трохи з поваги до Карли, зрештою це стосувалося тільки її, і я відповів на запитання. Мені треба було знати, чому його поставили. Ні, дуже погано, сказав він без жодного виразу. Я думав, може хоч ти зумієш. Що? Зумієш допомогти їй вибратися з цього стану? З цією жінкою сталося щось жахливе, багато всяких нещасть. А Хадер ще погіршив цю ситуацію. Яким чином? Узяв працювати до себе. Врятував її, коли зустрів, і захищав від того, чого вона боялася там, у Штатах. Але потім вона зустріла того чоловіка, політика, і він серйозно захопився нею. Хадеру був потрібен цей хлопець, і він змусив Карлу на нього працювати. Гадаю, це і зараз триває. Що це за робота? Ти знаєш, яка вона вродлива? Зелені очі, білолиця така. А нехай воно горить у синім полум'ям. Зітхнув я, згадуючи Хедер в лекцію про частку злочину в гріху і гріха в злочині. Не знаю, про що думав Хедер, замислено похитав головою Халет. Така роль їй, м'яко кажучи, зовсім не підходила. Він, напевно, не розумів, як це руйнує її. У неї немов душа вимерзла, ніби рідний батько змушував її займатися цим лайном. Гадаю, вона так і не пробачила цього Хадерові, але все одно була неймовірно віддана йому. Ніколи не міг цього зрозуміти, але все-таки ми з нею ладнали. Я бачив, що відбувається, і жалів її. З часом одні обставини тягли за собою інші, але я так і не зумів зазирнути їй у душу. І тобі це не вдалося. Мабуть, вона нікого туди не пустить. Ніколи. Ніколи це довго. Гаразд, ти все розумієш. Просто я намагаюся попередити тебе. Не хочу, брате, щоб тобі і далі було боляче. Ми і так багато чого пережили. І щоб їй було боляче, теж не хочу. Він знову замовк. Ми дивилися на скелі, щоб не дивитися один одному в очі. Декілька хвилин ми ще сиділи, тремтячи від холоду. Потім Халед глибоко зітхнув і встав, ляскаючи себе по рукам і ногам, щоб зігрітися. Я теж підвівся, тупаючи ногами. Ми вже готові були розійтися, аж Халет рвонув до мене, немов продираючись крізь якісь хащі і з якоюсь несамовитою силою міцно мене обійняв. Голова його на мить по-дитячому ніжно притулилася до моєї щоки, І одвернувся, щоб я не бачив його лиця, і пішов собі, а я поволі побрів за ним, обхопивши руками груди і затиснувши долоні під пахвами. І тільки тоді пригадав його слова. «У мене погане прочуття, Ліне. Дуже погане». Я подумав, що треба поговорити з ним про це. Аж тут переді мною, мов, з-під землі виріс Хабіб, і я сахнувся від переляку. «А що б тобі?» – просичав я. «Припини лякати людей, Хабіба, що тебе чорти вхопили?» «Заспокойся, все гаразд», – сказав Махмуд Малфап, підходячи до мене у слід за божевільним. Хабіб щось казав, але так плутано і швидко, що я не міг розібрати жодного слова. Темні капшуки під його очима відтягували нижні повіки, відкриваючи велику частину ока і, здавалося, ніби очі вилазять з орбіт. «Що? Це гаразд!» – повторив Махмуд. «Він хоче сьогодні поговорити з кожним з нас. Підійшов до мене і попросив перекласти його слова для тебе на англійську. Ти передостанній. З Халедом він хоче поговорити в останню чергу». «І що він каже?» Махмуд попросив його повторити для мене свої слова. Хабіб заговорив знову, так само худко і плутано. Він дивився мені у вічі, ніби чекав, що з них вискочить ворог або жахливий звір. Я зустрів його погляд, втупившись у нього так само пильно. Мені доводилося сидіти в камері з отакими схильними до насильства божевільними, і я знав, коли краще відвести очі. Він каже, що сильні люди привертають успіх на свій бік, приклав Махмуд. Що? Сильні люди, вони створюють успіх для себе. Сильні люди створюють свій успіх? Він це хоче сказати? Так, саме це погодився Махмуд. «Сильна людина може створити собі успіх». «Що він має на увазі?» «Не знаю», – відповів Махмуд терплячо з посмішкою. «Він просто говорить це». «Просто ходить і каже всім це?» – запитав я. «Що сильна людина створює собі успіх?» «Ні, мені він сказав, що пророк, нехай славен буде. Перш ніж стати великим вчителем, був великим воїном. Джалаладу сказав, що зірки сяють, тому що вони повні таємниць. Кожному каже різне і дуже поспішає висловитися. Для нього це край важливо. Я не розумію його, Ліне. Напевно, причина в тому, що завтра уранці на нас чекає бій. Може, щось іще? Запитав я, заінтригований цією розмовою. Махмуд запитав Хабіба, чи не хоче він сказати щось ще. Пильно дивлячись мені в очі, Хабіб затрухтів на пушту і фарсі. Він каже, що успіх не приходить сам. Хоче, щоб ти повірив йому. Повторює знову, що сильна людина... Створюю собі успіх!» – закінчив я за нього. «Ну що ж, скажи йому, що я оцінив його слова!» Махмуд заговорив, і на мить погляд Хабіба затверднув, наче він шукав у моїх очах те, чого я не міг йому дати – схвалення і відгук. Він обернувся і під стрибом побіг од нас, згорбившись, майже припадаючи до землі. Ця його манера рухатися непокоїла і лякала мене дужче, ніж те божевілля, що ж було з його очей». «І що він збирається робити?» – запитав я, відчуваючи полегшення від того, що він пішов. «Думаю, шукає Халеда», – відповів Махмуд. «Ну й холоднеча, хай йому біс», – випалив я. Я теж змерз. Повсякчас мрію, щоб ці холоди припинилися. «Махмуде, ти був у Бомбеї разом з Хадербгаєм, коли ми прийшли слухати сліпих співаків?» «Так, ми всі зустрічалися тоді вперше, і я вперше побачив тебе». «Вибач, я не познайомився тоді з тобою, навіть не помітив тебе там». Хочу запитати, як ти взагалі зійшовся з хадербгаєм? Махмуд засміявся. Так рідко можна було чути його сміх, і я зловив себе на тому, що всміхаюся йому теж. Він страшенно схуд останніми місяцями. Ми всі схудли. Шкіра напнулася на вилицях немов пергамент і проросла густою темною бородою. А очі навіть у холодному місячному сяєві здавалися шліфованою бронзою церковною чаші. Я стояв на вулиці в Бомбеї, ми з другом залагоджували якусь проблему з паспортами. Раптом на моє плече лягла чиясь рука. То був Абдула. Сказав, що Хадерихан хоче бачити мене. Йдемо до Хадера в його авті, розмовляємо. І от я вже його людина. Чому він вибрав саме тебе? Що його змусило зробити це? І чому ти відразу погодився працювати на нього? Махмуд спохмурнів. Здавалося, йому вперше доводиться обдумувати відповідь на таке запитання. Я був проти шаха Пехлев Почав він. «Савак, секретна поліція Шаха, убила багато людей, а багатьох кинула у в'язницю, де їх катували. Мої батько і мати були убиті у в'язниці за те, що боролися проти Шаха. Я тоді був маленьким хлопчиком, коли виріс, почав боротися проти Шаха. Двічі сидів у в'язниці, двічі мене катували, пропускали електрику через моє тіло. Я боровся за революцію в Ірані, її зробив аятолох у Майні. Він прийшов до влади, а Шах утік до Америки». Але секретна поліція Савак залишилася на своєму місці і тепер працює на Хомині. Я знову потрапляв у в'язницю, знову мене б'ють і катують електрикою. Ті ж люди, що й шахові служили. Точно ті ж тюремники, тільки тепер на службі у Хомині. Всі мої друзі загинули у в'язниці і на війні з Іраком. А я втік звідти і опинився в Бомбеї. Займався бізнесом на чорному ринку разом з іншими іранцями. А потім Абдель Хедрихан зробив мене своїм помічником. За все своє життя я зустрів тільки одну велику людину. Це був Хадер. Тепер він мертвий. Махмуд насилу вичавив вичевив останні слова і втер сльози рукавом грубої куртки. Він говорив довго, і ми геть померзли, але все-таки мені хотілося розпитати його детальніше. Мені хотілося про все дізнатися, заповнити всі прогалини. Аж раптом пролунав нажаханий крик, що відразу урвався, наче його хто ножем обітнув. Ми перезирнулися і, скоряючись інстинкту, схопилися за зброю. «Сюди!» – закричав Махмуд і побіг по слизькому талому снігу обережними, але швидкими кроками. Крик привернув загальну увагу. Повз нас пробігли Назір і Сулейман. Ми примчали туди, звідки пролунав той крик, і завмерли, побачивши Халеда Ансарі, що стояв навколішки над тілом Хабіба Абдура Рахмана. Шаленець лежав на спині. Він був мертвий. Ніж стирчав у горлі, з якого ще кілька хвилин тому лунали слова про успіх. Ножа всадили в шию і обернули точнісінько так, як робив це Хабіб з нашими кіньми і бідолахою Сиддикі. Але то не був Хабібів ніж, тому що у брудному, жилюстому горлі стирчав кинжал з роговою колодкою. Ми бачили його сто разів. То був ніж Халеда. Назір і Сулейман підхопили Халеда попід руки і обережно звели його на ноги. У першу мить він не чинив опору, але потім, не звертаючи на них увагу, знов опустився навколішки поряд з Хабібом. Груди мерця були закутані шаллю Патту. Халет розгорнув її і зняв з шиї убитого два шматочки металу, що висіли на шкіряних ремінцях. Джалалад рванув вперед і схопив їх. То були уламки танка, якого вони знищили разом з Ханіфом і Джумою. Ті шматочки металу носили на шиї його друзі. Халет встав, обернувся і пішов геть. Коли він проходив повз мене, я поклав руку йому на плече і пішов поряд з ним. Ззаду пролунало лютеревисько. Джалалат бив труп Хабіба прикладом автомата. Я поглянув через плече і встиг востаннє побачити божевільні очі Хабіба. Потім приклад розтрощив йому голову. Дивна примха жалі серця. Вона сумувала за Хабібом. Я сам неодноразово хотів убити його і знав, що радий бачити його мертвим. Але серце моє було переповнене скорботою, наче він був моїм другом. Він був учителем, раптом пригадав я. Найбільш некерований і небезпечний чоловік, якого я коли-небудь знав, навчав дітей, маленьких дітей. Я не міг позбутися цієї думки, наче тієї миті це була єдина істина, яка щось означала. І коли Джалалада нарешті відтягли, від трупа не залишилося нічого, тільки кров, сніг, волосся і розтрощені кістки. Халед повернувся в печеру. Він щось бурмотів арабською, очі його блищали здавалося, він бачив те, чого не бачать інші, і це завдавало його скалічному обличчю якоїсь тривожної безоглядності. Увійшовши до печери, халед розстебнув ремінь з баклагою і кинув додолу, зняв через голову патронаж і теж його пожбурив геть. Потім почав порпатися в кишенях, витрушуючи з них усе. Фальшиві паспорти, гроші, листи, гаманця, зброю, коштовності і навіть пожмакані світлини давно померли рідні. «Що він каже?» – запитав я Махмуда у вічей. «Останній місяць я уникав погляду Халеда, холодно відкидаючи знаки його приязні, і мені стало страшно, що я втрачаю його, можливо, вже втратив». «Це Коран», – пошибки відповів Махмуд. Він промовляє «сури з Корану». Халед вийшов з печери і попрямував до краю плато. Я побіг, заступив йому шлях і відштовхнув обома руками. Він дозволив мені це зробити, а потім знов пішов на мене. Обійнявши Халеда, я зумів відтягнути його на декілька кроків. Він не чинив опору, просто дивився перед собою, наче бачив таке, що міг бачити тільки він. Ніби бачив те, що позбавляє його розуму, і знепромовляв співучі поетичні рядки Корану. А коли я відпустив його, він знову рушив вперед. «Допоможіть!» – закричав я. «Ви що, не бачите? Він іде, іде!» Махмуд, Назір і Сулейман підбігли до нас, але замість перепинити Халеда, схопили мене за руки. Я вирвався і кинувся, щоб знов зупинити його. Кричав би по обличчю, щоб розбудити в ньому почуття небезпеки. Він, як і раніше, не чинив опору і ні на що не реагував. Я відчував, як течуть у мене по обличчю гарячі сльози, як щемлять від них мої порепані губи, як вибухають в моїх грудях ридання, мов хвилі, що знову і знову накочують на берегові скелі. Я тримав Халеда, обнявши його одною рукою за шию, а другою за талію. Назір геть охляв за ці тижні, та був і досі надзвичайно сильний. Його сталеві руки стиснули мої зап'ястя і відірвали мене від Халеда. Махмуд і Сулейман допомагали йому, а я, знаю, намагався вирватися і схопити Халеда за куртку. А потім ми дивилися, як він іде з табору в сніги, що погубили стільки людей у нашому загоні. «Ти що, не бачив?» – запитав мене Махмуд по тому, як пішов Халет. «Хіба ти не бачив його обличчя?» «Та бачив, бачив!» – заридав я і, похитуючись, попрямував до печери. Довгі години без сну пролежав я там, брудний, голодний і злий. Серце моє було розбите, я геть з і, напевно, помер би, аж запах їжі повернув мене до життя. Бійці вирішили зварити юшку із залишків козлятини, тож розклали під казанком багаття і раз у раз підкидали туди дров, виганяючи дим на двір і затуляючи полум'яковтрями. Суп зварився задовго до світанку, і кожен покуштував його, наливши в миску, склянку або кухоль. Сморід тухлого м'яса виявився нестерпним для наших порожніх шлунків, і ми виблювали те, що з'їли. Проте голод був настільки настарпний, що з третьої, а то й з п'ятої спроби ми всі змусили себе проковтнути це огидне смердюче варево. Гарячий суп викликав у наших порожніх шлунках такий різкий біль, наче ми наковталися рибальських гачків. Проте і він минувся. І кожен насилу влив у себе ще три порції цього піла і жував декілька шматочків твердого, мов гума м'яса. Наступні дві години ми по черзі бігали в скелі. Їжа на силу просувалася нашими тельбухами то застрягаючи там, то раптом вивергаючись назовні. Зрештою ми впоралися з цим, і коли всі молитви були прочитані, зібралися в тому місці, де Хабіб рекомендував нам проривати оточення. Він запевняв, що цей крутий схил – наш єдиний шанс знайти свободу в бою. А оскільки він сам збирався взяти участь в атаці, у нас не було підстав не вірити йому. Нас лишилося шестеро. Я і ще п'ять бійців. Сулейман, Махмуд, Малфаб, Назір, Джалалат, юний Аллаудин. Сором'язливий двадцятирічний парубок з хлоп'ячою усмішкою і мертвими очима старого дідугана. Він зловив мій погляд і підбадьорливо кивнув. Я всміхнувся йому у відповідь, а він широко усміхнувся мені і закивав головою ще енергійніше. Я відвів очі. Мені було соромно за те, що за всі ці тяжкі місяці я жодного разу не спробував зав'язати з ним розмову. Може, ми помремо разом, а я нічого про нього не знаю. Благословлялося на світ. Над далекою рівниною вітер гнав малинові хмари, осяйні першими вогняними поцілунками у сонця. Ми потиснули один одному руки, обнялися, ще раз перевірили зброю і подивилися вниз на круті схили, що проводять у вічність. Кінець, коли він приходить, завжди наступає дуже швидко. Шкіра на моєму обличчі туго напнулася. Напружилися м'язи шиї і щелепи, яким, у свою чергу, передалася напруга плечей, рук та обморожених пальців, що, неначе в останній агонії, стискали зброю. Сулейман дав команду. Усередині у мене щось обірвалося, замкнулося і застигло, а потім затверділо, мов бездушна мерзла земля під ногами. Я зробив крок униз, і ми почали спускатися по схилу. Вперше за багато місяців днена видалася погожою. Я пригадав те, що спало мені на думку кілька тижнів тому. В Афганістані, наче у в'язниці, цій кам'яній клітці гір немає ні світанків, ні заходів сонця. Але того ранку був один з найчудовіших світанків у моєму житті. Коли крутий схил змінився положистим спуском, ми прискорили крок, лишивши за спиною останні плями блідо-рожевого снігу, і ступили на нерівну сіро-зелену землю. Перші вибухи, які ми почули, прогриміли надто далеко, щоб налякати мене. Гаразд, почалося ось воно. Промайнуло в моїй голові, але це, немов вимовив хтось інший якийсь тренер, що готував мене до мого кінця. Потім вибухи почулися ближче, схоже, ворожі мінометники пристрілювалися. Я поглянув на бійців вони бігли швидше за мене, тільки на зір відставав. Я спробував прискорити ходу, але ноги були як дерев'яні. Я бачив, як вони біжать, бачив кожен їх крок, але я їх не відчував. Величезним зусиллям волі я послав їм сигнал. Швидше! І сигнал був прийнятий. Дві міни вибухнули недалеко від мене, а я й далі біг, чекаючи, що доля ось-ось зіграє зі мною убивчий жарт, а потім прийде біль. Серце гамселило в грудях, подих збився, я з харчанням ковтав холодне повітря. Ворожих позицій я не бачив, Міномет може провадити обстріл в радіусі понад кілометр, але зазвичай стріляють з ближчої дистанції. А потім пролунали перші Чан-Чан-Чан, їхніх і наших АК-74. Я зрозумів, що вороги близько. Достатньо близько, щоб убити нас і щоб ми убили їх. І знову я кинув погляд на нерівну землю, що слагалася переді мною, сподіваючись знайти захисток, видолинок чи кам'яну брило, вибрати найбезпечніший шлях. Ліворуч за сотню метрів од мене впав боєць. Це був Джалалат, що біг поряд з Назіром. Міна вибухнула якраз перед ним, розірвавши в клапті його юне тіло. Дивлячись під ноги, я стрибав через валони і камені, спотикався, але не падав. Я бачив, як метрів за п'ятдесят попереду мене Сулейман схопився за горло, пробіг декілька кроків, зігнувшись удвічі, немов шукав щось на землі, впав до лілиць і повалився на бік. Обличчя і горло його були розрізані і залиті кров'ю. Я намагався його обійти, але скрізь було каміння, і мені довелося перестрибнути через нього. І тут я побачив перші спалахи полум'я з ворожих автоматів. До них було далеко, не менше 200 метрів, набагато далі, ніж я припускав. Ліворуч за крок од мене просичала трасуюча куля. Не судилося нам прорватися, ми не зможемо. Їх було не так багато, тільки декілька автоматів вели вогонь, але у них було достатньо часу, щоб побачити і розстріляти нас. «Вони уб'ють нас всіх». І раптом скригочучий шквал вибухів майнув по ворожих позиціях. «Ідіоти! Вони висадили власні міни!» – подумав я. І весь світ навколо нас наповнився тріском автоматів. Стріляли відразу звідусіль. Це було схоже на фейерверк. Назір підняв свого АК і вистрілив на ходу. Праворуч поперед мене, там де раніше був сулейман, я побачив Махмуда Мелбафа, що теж відкрив вогонь. Я підняв свою зброю і натиснув спуск. Десь дуже близько прозвучав страшенний крик, от якого аж кров захолола в жилах. Я зрозумів, що це я кричу на всю горлянку, та зупинитися не міг. І тоді я кинув погляд на людей, на хоробрих і відважних бійців, з якими я воював пліч-опліч, і, нехай простить мені Бог ці думки і ці слова, це був момент слави, якщо розуміти славу як чарівний захват, почуття, що переростає в екстаз. Такою повинна бути любов, якщо навіть вона гріховна. Такою повинна бути музика, якщо вона здатна тебе убити. І з кожним кроком я вище і вище підіймався на тюремну стіну. А потім вуха мені заклало, наче я пірнув у морську глибочинь. Ноги зупинилися, і гаряча, брудна земля упереміж з піском вибухнула піді мною, забивши мені очі і рота. Щось ударило мене по ногах. Важке, гаряче, зле і гостре. Я впав до лілиць, наче перечепившись за стовбур поваленого дерева в пітні. Постріл з міномета, металеві осколки, страшний удар, тиша, палаюча шкіра, сліпуча земля. Відчайдушні спроби вдихнути повітря. Всеєство моє наповнив запах. То був запах моєї смерті. Пахло кров'ю, морською водою, вогкою землею, попелом спаленого дерева. Так пахне твоя смерть за мить до того, як ти помреш. Я ударився об землю з такою силою, що провалився крізь неї в глибоку пітьму, де не буває сні. Падіння було нескінченне і ніякого просвітку. Ніякого просвітку. Якщо дуже пильно вдивлятися в неживе око фотокамери, вона обов'язково виставить тебе на посміховисько. На чорно-білій фотографії, сказати б на офіційному груповому портреті хадерового загону, афганці, пакистанці і індійці повитрищали очі і видавалися похмурими і манірними, хоч насправді такими не були. Дивлячись на цей знімок, важко було уявити, що вони любили сміятися і часто всміхалися. При цьому ніхто з них, на відміну від мене, не дивився просто в об'єктив. Всі очі були спрямовані трохи вище або нижче, або убік. Тільки я дивився просто на себе на світлині, яку тримав тепер в перебунтованій руці, згадуючи імена людей, що стояли перед камерою. Каменяр Маздургул, його ім'я означає Трудар. Його руки, що десятиліттями обробляли граніт, назавжди лишилися сіробілими. Дауд, який хотів, щоб його називали на англійській манір девідом, мріяв побувати у великому Нью-Йорку і відвідати там шикарний ресторан. Заманат, тобто довірливий, він намагався приховати під хороброю усмішкою почуття ніяковості від того, що його сім'я голодує в джалузаї в таборі для втікачів під пашаваром. Хаджі Акбар, якому доручили бути лікарем у нашому загоні, оскільки йому довелося якось пролежати цілих два місяці в кабульському шпиталі. Коли я прибув у табір і погодився узяти на себе його обов'язки, він почав славити Аллаха і виконав триумфальний танок афганських дервішів. Торговець Пуштон-Алеф – єдиний насмішник, що помер у снігу зі страшенною раною в спині, а одяг на ньому горів. Джума і Ханів – два шибеники, зарізані божевільним хабібом. хабіб Їхній безстрашний молодий друг, що загинув під час останньої атаки. Алаудин, або, як ми кажемо, Алладін, якому вдалося уціліти. Сулейман Шахбаді – чоловік з насупленими бровами і скорботним поглядом. Його застрелили, коли він вів нас на ворожі кулемети. А в центрі, навколо Абдельхадрихана, скупчилася тісніша група. Алжирець Ахмед Задей, який помер, чипившись однією рукою в мерзлу землю, а другою в мій рукав. Халед Ансарій, що вбив шаленця Хабіба і пішов крізь снігову хурдалицю в невідомість. Махмуд Мабаф, що вийшов з останнього бою цілим і неушкодженим, як і Алаудин, Назір, який витягнув мене з-під вогню, не звертаючи увагу на власні рани. І я. Я стояв позаду Хадербгая, трохи лівіше, і вигляд у мене на тій світлині був упевнений, рішучий і холоднокровний. А ще кажуть, що камера не бреше. Мене врятував Назір. Мінометний снаряд, що вибухнув біля нас, коли ми йшли в атаку, оглушив мене. Ударною хвилою мені пробило ліву барабанну перетинку, і тієї ж миті гарячий град мінометних осколків промайнув повз нас. Великі не зачепили мене, але декілька дрібних поцілили в ноги нижчо колін. П'ять в одну і три в другу. Ще два потрапили вище, в груди і в живіт. Вони прошили весь мій багатошаровий одяг, щільний пояс з грошима і навіть ремені медичної сумки, після чого застрягли під шкірою. І один шматочок металу поціли мені в лоба над лівим оком. То були крихти металу. Найбільша скалка завбільшки з обличчя Ейба Лінкольна на американському пенсії. Проте летіли вони з такою швидкістю, що відразу підкосили мене. Зверху мене присипало землею, я нічого не бачив і насило дихав. Падаючи, я встиг повернути голову на бік, але, на жаль, ударився об землю лівим вухом, ще більше розірвавши перетинку. Світ переді мною погас. Назір був поранений в ноги і в руки, але відтягнув мене в якийсь невеликий окоп. Там він і сам упав, прикриваючи мене своїм тілом, поки обстріл не припинився. Коли він лежав, обіймаючи мене, якийсь осколок поцілив його ззаду в праве плече. Коли б не він, осколок дістався б мені і, може, я загинув би. По тому, як усе стихло, Назір перетягнув мене на безпечніше місце. — Це був Саїд, так? — запитав Махмуд Малфаб. — Де? Це Саїд знімав? — А, так, це був Кишмиш. Ми обидва пригадали скромного юного пуштуна. Хедербге був для нього зразком хороброго командира. Хлопець наспускав з нього очей, сором'язливо відвертаючись, коли хан дивився в його бік. Змалку він хворів на віспу, його обличчя було подзьобане круглими бронатними плямками. Він був улюбленцем усього загону. Бійці дали йому прізвисько Кишмиш, що означає родзинка. Він посоромився фотографуватися разом зі всіма і запропонував зняти нас. Він був з Хадером, пробурмотів я. Так, до самого кінця. Назір бачив його тіло поряд з убитим Хадером. Гадаю, він пішов би з ним навіть тоді, якби заздалегідь знав, що вони нарвуться на засідку і їх уб'ють. Я думаю, він хотів так померти. І не він один. Звідки у тебе ця фотографія? У Халеда була плівка, пам'ятаєш? Він був єдиний, кому Хадер дозволив узяти з собою фотоапарат. Коли він пішов од нас, то викинув з кишень плівку разом з усім добром. Я підібрав її і віддав минулого тижня проявити. Сьогодні мені їх віддали. Я подумав, ти захочеш їх подивитися, перш ніж ми вирушимо в дорогу. Куди? Треба вшиватися звідси. Як ти почуваєшся? Добре, збрехав я. Я сів на похідному ліжку і опустив ноги на підлогу. В гомілках спалахнув такий біль, що я аж застогнав. У лобі теж запульсувало, відгукуючись болем. Я помацав перебинтованими пальцями тампон під пов'язкою, що прикрашала мою голову на зразок тюрбана, і тоді почало стріляти в лівому вусі. Руки крутило, ноги в трьох парах шкарпеток горіли вогнем. Боліло і в лівому стегні, куди мене кілька місяців тому брикнув кінь, злякавшись винищувачів, що пролетіли над нами. Стихно щось довго не заспокоювалося, я боявся, що там тріснула кістка. На додачу до всього заклякла рука біля ліктя. Там, де мене укусив переляканий кінь під час обстрілу. Зігнувшись навпіл, я відчув, як напнулися м'язи живота і ніг. Я страшенно схуд і охляв після тієї пригоди в горах. Хоч як подивитися, нічого доброго. Я геть нікуди не годився. Раптом увагу мою привернули чумалі пов'язки на руках, і мене охопила паніка. «Що ти робиш?» – закричав Махмуд. «Хочу звільнитися від цих ганчірок», – відповів я, намагаючись зірвати бенти зубами. «Почекай, я тобі допоможу». Поки він поволі розмотував бенти, я відчував, як стікає з моїх брів по щоках. Коли пов'язки були нарешті зняті, я втупився у понівечені клешні, на які перетворилися мої руки, а потім спробував поворухнути ними, зігнути і розігнути пальці. Від морозу шкіра на кісточках порапалася, і вигляд у цих синьо-чорних ран був огидний, але всі пальці до самих кінчиків були на місці. «Скажи спасибі Назіру», – пробурмотів Махмуд, роздивляючись полущену шкіру на моїх руках. Лікарі хотіли відрізати тобі пальці, але він не дав. Наставив на них свого Калашникова і твого пістолета, і не відпустив, поки вони не обробили всі твої рани, а також обморожене обличчя. До речі, він просив віддати тобі пістолета. Ось він. Махмуд подав мені замотаного в ганчір'я Стечкіна. Я спробував узяти його, але пальці не змогли утримати згорток. Я поки що потримаю його у себе, запропонував Махмуд, сухо посміхнувшись. А де Назір? запитав я. Біль і запаморчення ще не минулися, але з кожною хвилиною сили поверталися до мене. Та он він. кинув Махмуд у кут. Обернувшись, я побачив назіра, що спав на такому самому ліжку, як і моє. Він відпочиває, але готовий дорогу хоч зараз. Наші друзі можуть прийти за нами у будь-який момент. Я озирнувся. Ми сиділи у великому наметі піщаного кольору. Долівка була застелена соломою, і там стояло десятка-півтора похідних ліжок. Між ліжками вешталося декілька чоловіків у просторих афганських шароварах з сорочками на випуск і довгих жилетах без рукавів. Усі деталі їхніх костюмів були однакового, блідо-зеленого кольору. Вони доглядали поранених обвішали їх солом'яними віялами, умивали мильною водою з відер і виносили горщики, виходячи з намету крізь вузьку щелину в парусиновій запонії, що затягувала вхід. Деякі поранені стогнали або голосно розмовляли невідомими мені мовами. Після кількох місяців в горах Афганістану повітря на пакистанській рівнині здавалося густим і важким. У ній було перемішано стільки різноманітних запахів, що Мініс відмовлявся сприймати їх усі відразу і концентрувався лише на одному, найгострішому – запаху індійського рису басматі, що готувався десь поряд з наметом. «Знаєш, старий, я помираю з голоду. Не хвилюйся, скоро наймося, усміхнувся Махмуд. «А ми де? Це Пакистан?» «Так», – засміявся він знову. «Ти нічого не пам'ятаєш?» «Пам'ятаю, як ми бігли, а вони стріляли в нас. Звідкись, здалеку?» У них всюди були розставлені міномети, пам'ятаю, як мене поранило. Я помацав бенти, намотані на мої ноги від колін до Я впав, потім начебто під'їхав якийсь джип чи вантажівка. Це так було? Так, вони підібрали нас, люди Масуда. Масуда? Так, самого Ахмедешаха, пан Шерського Лева. Вони атакували Дамбу, захопили дві головні дороги на Кабул і на Квету і оточили Кандагар. Вони зараз штурмують це місто і, гадаю, не підуть звідти, поки війна не скінчиться. Ми влізли в саму гущавину військових дій. Вони врятували нас. А що їм ще залишалося робити? Спасибі хоч за це. Чому хоч? Тому що це вони розбомбили нас. Що? Так, вони. Коли ми почали спускатися з вершини, вони прийняли нас за ворогів і обстріляли з мінометів. Наші друзі нас обстріляли? Так. Річ у тому, що стрілянина йшла Зусібіч одночасно. Афганська армія теж стріляла по нам, але дістали нас, я думаю, міномети Масуда. До речі, вони ж змусили афганців і росіян відступити. Я сам убив двох, коли вони бігли. У Масуда тепер є стингери, американці дали їм ще в квітні. Тож російські гвинтокрили більше не літають. гіди збивають їх. Може, за два чи три роки війна скінчиться інша. Слухай, а який зараз місяць? Травень. «Скільки я часу тут валяюся?» «Чотири дні, Ліна». «Чотири дні? Мені здалося, що минула одна ніч. Один довгий безперервний сон. Я подивився чораз плече на сплячу Назіра. А з Назіром усе гаразд?» у нього теж вистачає. Але він може рухатися. Ви дуже іншала. Він витривалий, упертий, справжній шотор!» – засміявся Махмуд. «Якщо він на чомусь зациклився, то ніхто не змусить його звернути у бік». Я теж засміявся вперше після пробудження і схопився за голову, бо в ній не наче молод загупав. «А вже ж, я і не пробував би!» «Я теж», – погодився Махмуд. «Коли вас із Назіром поранило, ми з солдатами Масуда віднесли вас в автомобіль, а потім переклали у вантажівку, яка їхала в Чаман. У Чамані пакистанські прикордонники хотіли відібрати у Назіра зброю, але він дав їм грошей – з тих, що заховані у тебе на поясі. І вони залишили йому автомат». Ми загорнули тебе в ковдру і заховали під двома убитими бійцями. Прикордонникам ми сказали, що хочемо поховати їх за мусульманським звичаєм. Потім ми приїхали у Кветту, цей шпиталь. Тут вони знову хотіли відняти у Назіра зброю і довелося дати їм гроші теж. І ще вони збиралися відрізати тобі пальці, бо від них уже тхнуло. Я підніс руки до носа і понюхав. Гнилий дух мертвого тіла ще не вивітрився. Він був слабкий, але відразу ж, на думку мені, спали ті козячі ноги і наше останнє вечеря в горах. Шлунок мій вигнувся дугою, мов кіт перед бійкою. Махмуд худко схопив металеву миску і тицьнув мені під носа. Мене вивернуло чорно-зеленою гидотою, і я безпорадно впав навколюшки. Коли напад минув, я знову сів на ліжко і з вдячністю узяв цигарку, яку Махмуд запалив для мене. «І що далі?» – запитав я. «Далі?» «Що зробив зір? «А, Назір, ну він дістав з-під поли свого Калашникова, наставив на них і сказав, що всіх перестріляє, якщо вони почнуть різати тебе. Вони хотіли покликати поліціянтів, які чергують в таборі, але Назір стояв біля виходу з намету, а я стояв з іншого боку і прикривав його ззаду. Тоді вони просто підлікували і забунтували тебе». «Нічого собі ж шпиталі, якщо для того, щоб тебе лікували, треба ставити афганця з автомата. «Так». Погодився Махмуд цілком серйозно. А потім вони почали лікувати Назіра. Потім Назір ліг відпочивати, тому що не спав дві доби і теж отримав достатньо ран. А вони не кликали охорону, коли він ліг спати. Ні, адже тут всі афганці. Лікарі, поранені, охоронці. Тільки поліціянти пакистанці. Афганці не люблять пакистанських поліціянтів. У них завжди на приємності одних. У всіх неприємності з пакистанською поліцією. Тому вони дозволили мені узяти в Назіра зброю, і от я суджу, охороняю його. І тебе. Але почекай, здається, це наші». Запону відкинули, досередини ринуло сліпуче сонце, і до намету увійшло четверо бійців. Це були ветерани афганської війни, суворі чоловіки, які окинули мене таким поглядом, наче глянули крізь приціл автомата. Махмуд встав і прошепотів їм щось. Двоє з них розбудили Назіра. Він спав як убитий, та від першого ж дотику підскочив і схопив тих, що будили його за руки, мало не поваливши їх додолу. Проте, зрозумівши з виразу їхніх облич, що це друзі, він заспокоївся і зиркнув на мене. Побачивши, що я сиджу на своєму ліжку, він так широко усміхнувся, що на його суворому обличчі та усмішка видалась якою звірячою гримасою. Афганці допомогли йому звестися на ноги. Спираючись на їхні плечі, він зашкандибав до виходу. Ще двоє підтримало мене, коли я підвівся. Я спробував зробити крок, але ноги були дуже слабкі і не слухались мене. Все, на що я був здатний, волочити їх, похитуючись. Не витримавши цього непривабливого видовища, афганці склали руки навхрест, посадили мене на них і понесли. Наше повернення додому тривало шість тижнів. Декілька днів ми сиділи в якомусь наметі або в нетрищах у халупці а потім робили ривок і перебазовувалися в інший намет, хатину чи кімнату. Пакистанська політична поліція нещадно переслідувала всіх іноземців, що проникали до Афганістану під час війни без її відома. Нашим янголом-хранителем ці тривожні тижні був Махмуд Милбав. А основною нашою проблемою був той пекучий інтерес, який виявляли до наших пригод утікачі і вигнанці, що давали нам притулок. Я пофарбував чуприну в чорний колір та майже не знімав темних окулярів, та попри це в нетрищах і в таборах, де ми зупинялися, обов'язково знаходилися люди, які знали, хто я такий. Дуже велика була для них спокуса розповісти про американського контрабандиста, що воював на боці муджигідів і був поранений у бою. А розповідь, зрозуміло, не могла не зацікавити співробітників поліції або розвідки. І якби вони зловили мене, то дуже скоро з'ясували б, що насправді той американець є утікачем з австралійської в'язниці. Встановлення цього факту забезпечило б високим поліційним чинам подальше підвищення, а нижче з задоволенням розібралися б зі мною перш ніж передати австралійській владі. Отож, ми намагалися якомога частіше і швидше міняти свою дислокацію і розмовляли лише з тими, кому могли довіряти свою долю. Потроху я дізнався про всі подробиці нашої битви в горах і про наш порятунок. Вершина, де ми отаборилися, була оточена російськими і афганськими солдатами чисельністю біля роти, мабуть, під командою капітана. Їх відправили на хребет Шахр і Сафа із завданням зловити і знашкодити Хабіб Абдур Рахмана. За його голову було призначено величезну винагороду, але звірства його вселяли такий жах, що солдати і без винагороди мріяли розібратися із ним. Вони були такі загіпнотизовані його лютою ненавистю і так захоплені його пошуками, що не помітили, як до них потиці підступилися бійці Ахмада Шахмасуда. Коли Хабіб повідомив нас, що російські і афганські підрозділи мінують підступи до вершин, і ми пішли на прорив, вартові в подорожньому ворожому таборі з переляку відкрили безладний вогонь. Певне вирішили, що сам Хабіб кинувся в атаку на них. Муджагіди, що планували захопити табір, очевидно сприйняли цю стрілянину як попереджувальний удар з боку росіян, і це змусило їх форсувати атаку. Вибухи в таборі, які я бачив, коли біг в атаку, дивуючись, чому вони підривають снаряди на власних позиціях, насправді були прямими влученнями мінометів Масуда. Але не всі їхні постріли були такі точні, і декілька снарядів накрили і нас. Отаке було підґрунтя того натхненного моменту, який я в запалі битви вважав славетним і героїчним. Неточна стрілянина наших союзників, що забрала стільки наших життів. У цій битві не було нічого славетного. І в жодній битві його немає, є тільки хоробрість, страх і любов. І війна все це вбиває. Слава належить Богові, цьому суть нашого світу. А служити Богові з автоматом у руках неможливо. Коли ми попадали на тому схилі, люди Масуда погналися за противником і зіткнулися з роту, що мінували підходи до вершин. Зав'язався бій, чи радше різанина. З усієї цієї роти не вцілів жоден боєць. Ото вже зрадів би Хабіб Абдур-Рахман, якби був живий. Я добре уявляв собі його хижо роззявлений рот і божевільні відгоря очі, з яких аж прененависть. Цілий день ми з Назіром лежали на снігу. Муджахіди повернулися аж тоді, коли нас уже поглинали сутінки. Махмуд і Аллаудин принесли тіла Сулеймана і Джалалада. Об'єднавшись з окремими загонами Ачхакзая, бійці Масуда повністю контролювали дорогу на Чаман, від перевалу до лінії оборони росіян за 50 км від Кандагара. Тож нас дуже швидко і без перешкод евакуювали в Чаман, а потім до Пакистану. Той шлях по горах, який ми проїхали на конях за місяць, автомобіль промчав за декілька годин. Щоправда, багато хто їхав назад убитим. Назір успішно одужував і набирав вагу. Рани на руці і на спині загоїлися, але на правому стегні, схоже, були пошкоджені зв'язки між кістками та м'язами, і вся нога вище колін заклякла. Він шкутильгав, ступаючи правою ногою не прямо, а якось боку. Проте він не втратив бадьорості і прагнув якнайскоріше повернутися до Бомбея. Його дратувало, що я дуже поволі одужую, і це почало діяти на нерви і мені. Кілька разів, коли він дошкуляв мені своїми запитаннями «Ну, як ти сьогодні? Краще? Ми можемо їхати?» Я, не витримавши, огризався. Я не знав тоді, що на нього чекає в Бомбеї термінова справа, що він повинен виконати останню волю Хадербгає. Тільки це завдання, що стояло перед ним, і дозволяло йому впоратися з горем і соромом, адже він пережив свого господаря. І з кожним днем зволікання здавалося йому все більш нестерпним, а його уявна халатність і невиконання обов'язку – непрощеними. Мені надавали спокою свої проблеми. Ноги вже гоїлися, гола кістка на лобі обросла шкірою. Але крізь пробиту барабанну перетинку просякала інфекція, що була джерелом страшного болю. Варто було мені зробити ковток, чи почути якийсь галас, як у вусі не наче скорпіон жала. А потім гострий біль промикався лицьовими нервами і просякав у мій гарячковий мозок. Кожен рух або поворот голови завдавав мені нокауту. Те ж саме відбувалося і тоді, коли я глибоко вдихав повітря, кашляв або чхав. Поворухнувшись у вісні і зачепивши вухом подушку, я схоплювався з криком, що будив усіх у радіусі 50 метрів. Аж після трьох тижнів тієї пекельної муки, після лікування великими дозами пеніциліну і полоскання вуха гарячим антисептичним розчином рана загоїлася. І біль минувся, розтанув, як тануть ото в імлі берегові орієнтири, коли дивишся на них з боку корабля. Кісточки пальців обросли новою шкірою. Після глибокого обмороження тканини ніколи не відновлюються цілком, тож це була ще одна незаліковна травма, якої я набув у ті роки. Злигодні, яких ми зазнали на тій вершині, в'їлися у моє тіло, тож морозними днями біль повертає мене в минуле і нагадує ту мить, коли я брав до рук автомат. Втім, у Пакистані було тепло, тож мої пальці слухалися мене, згиналися і розгиналися. Вони були готові здійснити задуманий мною акт помсти. Хоча я і схов після тих випробувань, тіло моє стало тверде і жулясте, а сам я був набагато дужчим, ніж перед тим, як ми з Хадером вирушили на його війну. Назір і Махмуд вирішили, що до Бомбея треба дістатися короткими перебіжками, пересідаючи з поїзда на поїзд. У Пакистані вони запаслися невеликим арсеналом зброї, який хотіли доправити до Бомбея контрабандою. Зброю заховали в рулони тканини і доручили її трьом афганцям, що говорили на Хіндії. Ми їхали в різних вагонах і не підходили до них, хоча про наш контрабандний вантаж пам'ятали повсякчас. Сидячи в купе першого класу, я пригадав, з якими труднощами переправляли ми зброю до Афганістану. І все для того, щоб тепер вести її назад. Безглуздість цього вчинку змусила мене розреготатися, Та коли здивовані попутники подивилися на мене, то вирішили просто відвернутися. Дорога до Бомбея зайняла у нас два дні. Я подорожував з британським паспортом під тим же ім'ям, під яким заїхав до Пакистану. Термін моєї візи закінчився, але я застосував увесь свій шарм і залишки хадаровських доларів, тож пакистанські індійські митники пропустили мене, навіть оком не мургнувши. І от за вісім місяців після від'їзду з Бомбея ми знову поринули в шалену атмосферу цього міста, яке я так любив. Назір і Махмуд потеті спостерігали здаля за розвантаженням нашого смертоносного багажу. Я пообіцяв Назіру зустрітися з ним увечері в Леопольді і покинув їх на вокзалі. Я упивався звуками і барвами життя, що велично котилося вулицями цього велетенського міста. Але розслаблятися було ніколи. Грошей у мене практично не лишилося. Узявши таксі, я поїхав у Форд, у наш центр до збору контрабандної валюти. Попросивши водія почекати мене, я піднявся на три прольоти вузькими дерев'яними східцями. Я зазвичай піднімався тут з халедом, промайнула у мене думка. Я стиснув зуби, щоб погамувати біль у серці і не дуже приємне відчуття в поранених ногах. На майданчику перед бухгалтерією з діловитим виглядом вешталося двоє наших бійців. Вони знали мене, і ми потиснули один одному руки. «Як там Хадербгай?» – запитав один. Я подивився в його міцне молоде обличчя. Його звали Амір. Це був хоробрий і надійний гунда, відданий Хадерханові. У першу секунду в мене промайнула неймовірна думка, що він вирішив так пожартувати з приводу загибелі Хадера. І спалахнуло бажання забити цей жарт йому в горлянку. Але я зрозумів, що він просто нічого не знає. Але як це може бути, подумав я. Чому вони не знають? Інстинкт підказав мені, що краще лишити запитання без відповіді. Я коротко посміхнувся Аміру і постукав у двері. Настукіт вийшов куций лисуватий товстун в білій майці і на стегновій пов'язці. Побачивши мене, він схопив мою руку в долоні і почав трясти її. Це був Раджубгай, що відповідав за збір і зберігання всієї грошової маси, яка була у розпорядженні мафії. Він затягнув мене до кімнати і зачинив двері. Бухгалтерія була центром усього його життя, як ділового, так і особистого. Він проводив тут 20 годин на добу. Під майку у нього був перекинутий через плече тонкий білорожевий шнур, що свідчив про те, що він був правовірним індусом, яких теж було чимало в мафії Абделя Хадера, котра складалася переважно з мусульман. «Лінбаба, щасливий бачити тебе!» – вигукнув він. «А де Хадербгай?» Раджубгай був одним з найвищих ватажків мафії. Він завжди брав участь у засіданнях ради. Якщо він не знав про загибель Хадера, значить не знав ніхто в місті. А якщо так, то, мабуть, Махмуд і Назір постаралися не розголошувати звістку про його смерть. Проте було незрозуміло, чому вони не попередили про це мене. Хоч як воно там було, я вирішив, що не варто розкривати їхній секрет. «Гум, Акелегайн», – відповів я, посміхнувшись. «Я сам». Це не було відповіддю на його питання, і очі Раджубгая звузилися. «Акелла», – повторив він, – «сам?» «Так, Раджубгаю», – сказав я і змінив тему. Ти міг би дати мені гроші, мене чекає внизу таксі. Тобі потрібні долари, на долари тільки рупії. Скільки тобі треба, Ліне? Додо Тінгазар, відповів я, застосувавши жаргонний вислів, що зазвичай означав три дві три тисячі. Цінгазар, пробурчав він за звичкою, хоча сума в три тисячі рупій в цьому царстві контрабандної валюти була сміховинною. Урджубгай щодня збирався в сотні разів більше грошви, і йому траплялося видавати мені зарплатню і комісійні по 60-70 тисяч рупій. Абібгайя, абі! зараз брати мій, зараз. Він повернув голову до одного зі своїх помічників і підняв брову. Службовець подав йому пачку заїлоджених, але цілком пристойних асигнацій. Той передав її мені. Я відлічив дві штуки і засунув їх до кишені сорочки, а решту заховав у глибоку жилетну кишеню. «Шукрія, чача, майнджат тагу!» – усміхнувся я. «Спасибі, дядечку!» – я побіг. «Ліне!» – зупини мене Раджубгай, схопивши за рукав. «Як там наш син Халед?» «Халеда немає з нами», – відповів я, намагаючись не видати своїх почуттів голосом чи виразом обличчя. «Він вирушив у подорож ятра і не знаю, коли ми тепер побачимо його». І стрибаючи через сходинку, побіг униз. Водій уже рушав з місця, аж я зволів йому їхати в крамницю одягу на Колапському наспі. Бомбейські сибарити тішаться тим, що в місті безліч крамниць із майже необмеженим асортиментом недорогого якісного одягу, який постійно оновлюється згідно з новими приписами індійської і зарубіжної моди. У таборі втікачів Махмуд Мафаб дав мені довгий жилет сіроблакитного кольору, білу сорочку і коричневі шаровари з грубої тканини. Для подорожі одяг цілком підходив. Але в бомбеї в нім було гаряче він мав чудернацький вигляд і привертав увагу. Тож мені треба було купити щось сучасніше, щоб не вирізнятися в натовпі. Я вибрав дві пари чорних джинсів з великими міцними кишенями, білу шовкову сорочку на випуск і кросівки. Мої старі черевики вже нікуди не годилися. У примірювальні я переодягнувся, приступнув до ременя штанів піхви з ножем і прикрив зверху сорочку. Стоячи в черзі біля каси, я побачив у дзеркалі чиєсь грубе обличчя, що виражало жорстокістю, і не відразу зрозумів, що це я. Пригадавши знімок, зроблений кишмишем, я почав розглядати себе у дзеркалі. Обличчя в дзеркалі виражало холодну байдужість і похмуру рішучість, а в очах, що дивляться з фотографії, і натяку ні на що подібне не було. Я схопив темні окуляри і начепив їх на носа. Невже я так змінився? Я сподівався, що по тому, як прийму гарячу душ і поголю госту бороду, моя сувора зовнішність трохи пом'якшиться. Проте суворість була не стільки в зовнішності, скільки усередині мене. І я не був певен, чи можна назвати її просто суворістю, чи може це щось набагато гірше. Міля Леопольда я розплатився з таксі і постояв у натовпі на тротуарі, дивлячись на широкі двері ресторану, де, по суті, почалося все, що було пов'язане з Карло і Хадрабгаєм уйшовши в якінибудь двері, ми робимо крок як у просторі, так і в часі. Кожні двері проводять не лише в приміщення, а й у минуле і в майбутнє, що пливе нам назустріч. Люди усвідомили це ще за давнини. Тож і зараз у будь-якому куточку землі, від Ірландії до Японії, можна зустріти людину, яка з трепетом душевним прикрашає вхід до оселі. Піднявшись по сходинках, я торкнувся рукою одвірка а потім груди біля серця, вітаючи долю і віддаючи належне пам'яті померлих друзів і ворогів, що заходили до цієї зали разом зі мною. Дід'є Леві сидів на своєму звичайному місці, звідки йому було видно і публіку в залі, і перехожих на вулиці. Він розмовляв з кавітою синг, що сиділа спиною до входу. Я попрямував до них. Дід'є підняв голову і побачив мене. Не наче ворожбити, що читають долю по розкиданих перед ними жербах, ми намагалися прочитати думки в очах одне одного. «Ліне! Ліне!» – вигукнув він і, обнявши мене, поцілував в обидві щоки. «Як приємно бачити тебе знову, дідіє. «Тьху!» – сплюнув він, витираючи губи. «Якщо ця борода – атрибут воїнів Аллаха, то я дякую Господиві, чи хто там є на небі, що він зробив мене атеїстом і боягузом». У копиці його темної чоприни додалося сивини. Блідоголубі очі, що дужче почервоніли, в них стояла ще більша втома, ніж раніше. Але брови, як і раніше, лукаво вигиналися, а верхня губа кривилася в грайливій усмішці, яку я так любив. Він був тим самим і там самим. тож я відразу ж відчув, що я вдома. «Здрастуй, Ліне!» – сказала Кавіта, відпихаючи дідє і обіймаючи мене. Кавіта була чарівна і струнка. Густі червоно-брунатні коси були малюничо розпатлені. Недбалий дружній дотик її руки до моєї шиї був для мене таким дивом після афганського снігу і крові, що я відчуваю його і зараз, через багато років. «Ну, сідай же, сідай!» – закричав дід'є, жестом наказуючи офіціантові принести випивку. «Мерде! Мені казали, що ти загинув, але я не вірив цьому. Ти не уявляєш, як я радий бачити тебе. Ну, сьогодні ми вже нап'ємося». На жаль, ні. Відповів я, опираючись його спробам усадовити мене соломіць. Розчарування в його очах змусило мене змінити тон, хоч проте планів своїх я не скасував. Ще не вечір, а у мене є одна важлива справа. Ну добре, зітхнув він, але одненьку чорчину ти зобов'язаний хильнути зі мною. Покинути мене і не дати нагоди підбити на гріх непохитного воїна – це було порушенням будь-якої пристойності. «Зрештою, нащо воскресати з мертвих, якщо не можна відзначити це з друзями?» «Гаразд», – поступився я, усміхаючись, але продовжуючи стояти. «Але тільки одна порція віскі, подвійна, досить буде, щоб згрішити». «Ох, Ліна, хіба може бути на цьому кисло-солодкому світі те, що можна було б назвати справжнім гріхом?» «Було б бажання, може щось і знайдеться, надія в мере останньої». «Свята правда», – погодився він, і ми засміялися. «Я покидаю вас», – сказала Кавіта, поцілувавши мене в щоку. «Мені треба на роботу. Ліне, якось зустрінемося найближчим часом. У тебе такий чудовий, м, такий дикий вигляд, Аяр, Ніколи не бачила людини, яка була б така схожа на ходячу легенду». «Ну, щодо легенди не знаю, але кількома історіями я міг би поділитися. Не для друку, зрозуміло. На розмову за обідом вистачить. З нетерпінням чекатиму». Відповіла вона, подивившись на мене довгим поглядом, що відгукнувся в мені відразу в декількох місцях. Відпустивши мене, вона з усмішкою звернулася до Дід'є. Сподіваюся, Дід'є, ти не розчулишся через те, що Лін повернувся, Аяр, і залишишся таким самим задиркуватим, як і раніше. Я провів її поглядом. Офіціант приніс випивку, і Дід'є зажадав, щоб я все-таки сів. Друже мій, стоячи можна їсти, якщо обставини примушують. Або займатися сексом, якщо вмієш. Але пити віскі на встоячки неможливо. Це варварство. Хіба що людина промовляє при цьому тост на честь чогось дуже величного. А в решті випадків той, хто п'є віскі на встоячки, сущий дикун, який ні перед чим не зупиниться. Довелося сісти. Дід'є підняв свою чарку і виголосив. За тих, хто вцілів. А за тих, що полягли, запитав я, не піднімаючи своєї чарки. І за них теж. Погодився він, приязно всміхнувшись. Я цукнувся з ним і перехилив чарку. А зараз, мовив він категоричним тоном, розкажи мені, що у тебе сталося. Звідки починати? усміхнувся я. Я маю на увазі, що за проблема не дає тобі спокою зараз. У тебе такий рішучий вираз обличчя, що це неспроста. Я мовчки дивився на нього, потиці радіючу з того, що перебуваю в товаристві людини, яка читає мої думки з виразу обличчя. «Ліне, у тебе дуже стурбований вигляд. Що тебе гризе? Поділися зі мною. Якщо тобі буде легше, почни з Афганістану». Хадер загинув. Відповів я безпристрасним тоном, роздивляючись порожню чарку. «Ні», – з жахом вигукнув Дідія. «На жаль, так». «Ні, не може бути. Я знав би про це. Про це говорило б усе місто». Я разом з усіма переносив його тіло в наш табір і ховав його. Він помер, Дідія. Вони всі померли. Звідти повернулися тільки троє – Назір, Махмуд і я. «Абдель Хадер мертвий? Неможливо повірити!» Обличчя дід'є було бліде, щелепа одвисла, навіть його очі, здавалося, посивіли. Він охляв, ніби його чимось ошелешили по голові, і почав хилитися набік. «Не побивайся так», – сказав я йому м'яко. Бракує тільки, щоб ти тут зомлів. Зберися на силі!» Він поволі підняв голову і пригнічено подивився на мене. «Деяких речей, Ліне, просто не може бути. Я в Бомбеї вже дванадцять, майже тринадцять років і завжди. Весь цей час тут правив Абдель Хедриха. Він знову поринув у прострацію, голова сіпалася, а нижня губа тремтіла. Мені все це не подобалося. Я вже бачив людей у такому стані. У в'язниці отак самотою помирали в'язні, охоплені страхом чи соромом. Але це був тривалий процес, що займав тижні, місяці і роки». А дідіє миттю занепав на дусі і погасав буквально у мене на очах. Обійшовши стіл, я сів поряд з ним і обійняв його за плечі. Дідє, прошепотів я хрипло, – «мені треба йти. Ти мене чуєш? Я хотів дізнатися про свої речі, які я залишив у тебе. Пам'ятаєш, я віддав тобі мотоцикл «Ейнфілд», а також паспорт, гроші і ще дещо. Вони потрібні мені зараз. Це дуже важливо». «Так, звісно», – відповів він, отямувшись і сердито рухаючись чалапами. Всі твої речі цілі, не турбуся. Вони в твоїй квартирі на Марівересроуд. Що? На Бога, діді, прокинься. Мені треба потрапити до тебе додому, щоб поголитися, прийняти душ і зібратися. Мені треба зробити одну важливу справу ти мені потрібен, старий. Не відштовхуй мене, коли мені так потрібна твоя допомога. моргнувши, він подивився на мене з такою знайомою кривою усмішкою. Як мені розуміти твої слова? запитав він обурено. Дід'є ніколи і нікого не відштовхував, хіба що у досіта. Ти ж знаєш, Ліна, як я ненавиджу людей, що лізуть зі своїми справами вранці. Майже так само, як копів. Гелурс, ходімо. У квартирі Дід'є я поголив бороду, помився і породягнувся. Дід'є наполіг на тому, щоб я з'їв омлет і почав готувати його, поки я шукав у коробках зі своїми речами мій грошовий запас. Близько 9 тисяч доларів, ключі від мотоцикла і свій найкращий фальшивий паспорт. Документ був канадський з простроченою фальшивою візою. Її треба було терміново відновити. Якщо справа, яку я замислив, зірветься, мені потрібні будуть гроші і бездоганний паспорт. «І куди ж ти тепер прямуєш?» – запитав дід'є, коли я покінчив із їжею і помив посуд під краном. Перш за все – внести деякі поправки до паспорта. А потім до мадам Жу. Куди? Треба розставити всі крапки над «і» і віддати давні борги. Халет передав мені я затнувся. Сказавши це наймення, я поринув у білу завірюху емоцій, яка була відлунням тієї скаженої хуртовини, крізь яку Халет пішов у ніч. З усиллям волі я погамував емоції. В Пакистані Халет передав мені твою записку. Спасибі тобі за неї. Але я все одно не розумію, що за вішка потрапила ті жінці під хвіст, чому вона вирішила посадити мене у в'язницю. У мене не було з нею ніяких особистих рахунків, але тепер є. Після чотирьох місяців у артур вони з'явилися. Тому мені потрібен мотоцикл. Не хочу брати таксі. Їй потрібно, щоб паспорт був у порядку, якщо доведеться показувати його копам. Але хіба ти не знаєш? На палац Мадам Жу напали тиждень тому. Ні, днів десять уже. Його атакував натовп, якого підбурила Шевсена. Люди вдарилися до палацу, розгромили там усе, а потім підпалили. Стіни збереглися, деякі сходи і приміщення вгорі лишилися. Але загалом кам'яниця зруйнована і ніколи більше не функціонуватиме. Її, мабуть, розвалять. З палацом покінчено Ліне. І з самою мадам теж. Вона убита? Ні, жива. І кажуть, як і раніше в палаці. Але втратила всю свою владу. У неї нічого не лишилося. Вона сама ніщо. Її слуги нишпорять містом у пошуках хоч якоїсь їжі для неї а вона тим часом сидить і чекає, поки її палац не завалиться остаточно. Їй капець, Ліне. Ще не зовсім. Я попрямував до виходу, але він кинувся до мене з такою невластивою йому спритністю, що я не міг стримати усмішки. Ліне, будь ласка, отямся. Посидьмо тут, випиймо ще по черчині, ти заспокоїшся, подумаєш. Я й так довго думав, відповів я, усміхаючись із того, що він так турбується за мене. Я не знаю, що буду робити там, але мені треба покінчити з цим раз і назавжди. Я не можу просто залишити все, як є. Я хотів би махнути на це рукою, але не можу. У цьому палаці дуже багато чого переплилося чи що. Мені самому не зовсім було зрозуміло, що мене спонукало піти туди. Та я відчував, що це було не лише бажання помститися. У липкому павутині мадам Жу, що пов'язало до купи Хедербгай, Карлу і мене, заплуталося стільки ганебних секретів, таємниць і зрад, що я не міг розібратися в цьому. А тим паче пояснити це моєму приятелю. «Б'єн!» – зітхнув він, побачивши з мого обличчя, що мене не переконати. «Якщо вже тобі неодмінно треба туди йти, я піду з тобою». «Це виключено!» – почав я, але він урвав мене гнівним жестом. «Ліне!» Це я повідомив тобі про те, що вона винна у всіх цих жахіттях. І тепер я зобов'язаний піти з тобою. А то на мені лежатиме відповідальність за все, що станеться. А ти ж знаєш, друже мій, що я ненавиджу відповідальність майже так само, як і копів. Розділ 38. Гіршого пасажира, ніж дід'я він неможливо було і вигадати. Він так учепився в мене, що я на силу керував мотоциклом. Щоразу, коли ми наближалися до автомобіля, він скиглив, а як обганяли його, то вищав На крутих поворотах, де мотоцикл за всіма законами фізики хилився набік, бік, дідє починав соватися і кидатися, щоб поставити машину вертикально. Коли ми зупинялися на перехрестях, він зі стогоном опускав ноги на землю і простягав їх, щоб розім'яти. А коли ми рушали з місця, не встигав підняти їх, і вони якось хвилю волочилися у слід за мотоциклом. Якщо йому здавалося, ніби машина, котра їде поряд, надто вже близько опиняється коло нас, він відпихав її ногою і сварився на водія кулаку. Як я собі подумав, за півгодини є здесь дід'є, мотоцикліст зазнає такої самої небезпеки, що й за місяць під кулями в Афганістані. Я загальмував біля нашої майстерні, де завжди трудилися мої шрі друзі Віллу і Кришна. Але майстерня мала дивний вигляд. Двері були відчинені, над ними була нова вивіска. Заглянувши всередину, я побачив, що замість фальшивих паспортів тут виготовляють квіткові гірлянди. «Щось не так?» – запитав Дід'є, коли я повернувся і натиснув на стартер. «Так, вони кудись переїхали. Доведеться зазирнути до Абдули, щоб з'ясувати». «Алорс», – приречено вигукнув Дід'є, обхопивши мене так міцно, ніби ми удвох спускалися на одному парашуті. «Кошмар продовжується». За декілька хвилин я полишив його разом з мотоциклом біля кам'яниці Абдулла Гані. Охоронець біля входу впізнав мене і підняв руку у вітанні. Я тицьнув йому 20 рупій, він відчинив переді мною двері, і я увійшов до прохолодного вестибюля, де мене зустріли двоє слух. Вони теж добре знали мене і повели на другий поверх, дружньо усміхаючись і жестами виражаючи свої емоції, викликані моєю нестриженою чуприною і страшеною худорбою. Один з них постукав у двері великого кабінету Гені і приклав вухо до одвірка в відповіді. Ао. крикнув Абдул. Увійдіть. Абдул сидів у кріслі з під лицем до вікна. Мені було видно тільки його пухкі руки, що звисали по боках, мов сердеки в ковбасній крамниці. Отже, це правда? Що правда? запитав я, обігнувши крісло і ставши перед ним. Мене вразило, як постарів Хедербгай друг за ці дев'ять місяців. Густе волосся було наполовину сиве, наполовину біле. На бровах лежав срібний іній. Відкрил носа до кутиків рота спускалися дві глибокі складки. Губи, що були колись такі чуттєві і соковиті, геть порапилися. Капшуки попід очима звисали нижче вилиць, і я, мимо Оля, здригнувся, пригадавши такі самі набряки попід очима шаленця Хабіба. А очі... Його сміхотливі золотаво-бурштинові очі були порожні. Лукавство і втіха від життя геть вивітрилася з них. «Ти справді повернувся?» – відповів він зі своєю бездоганною оксфордською вимовою. «А де Хадер? З Гані не можна було обмежитися ухильною відповіддю». «Він загинув, Абдуле», – сказав я. Його застрелили росіяни, коли він намагався доправити коней в своє рідне село. Абдул схопився за серце і, бурмочучи щось невиразне і схлипуючи, заплакав, наче дитина. Великі сльози потоком ринули з його очей. Узявши себе в руки, він подивився на мене. «Хто ще повернувся з тобою?» – запитав він. «Назір, Махмуд і ще хлопчик на імення Абдула один. Нас тільки четверо. А Халед? Де Халед?» «Він… Він пішов од нас, коли був сильний буран і більше ми його не бачили». Бійці казали, що чули десь удалені постріли, але хто знав, в нього стріляли чи ні, то я й не знаю, що з ним сталося. Значить, це буде назір, пробурмотів він. Його знову почали трясти ридання, і він затулив обличчя своїми м'ясистими долонями. Я дивився на нього, відчуваючи незручність і не знаючи, що сказати або зробити. Від тієї миті, коли я побачив на сніговому схилі хадерове тіло, я відмовився визнавати факт його смерті. Мій гнів на Хадерхана ще не минувся. Я загороджувався ним як щотом, відстрочуючи скорботу і любов до нього в найдальший куточок серця. Поки я був злий на нього, я міг боротися зі сльозами і не розклеюватися як Абдула. Поки я був злий, я міг зосередитися на своїх справах, міг думати про кришну і вілу, про майстерню. Я хотів запитати Абдула про неї, але він заговорив перший життя Хадера було, звісно, унікальне. Але ти знаєш, у які суми нам обходилося те, що він узяв на себе роль героя з його фатальною долею? У мільйони. Ми витратили мільйони на цю його війну. Ми вже декілька років так чи так беремо в ній участь. Може здатися, що це не такі вже й великі гроші, але це не так. Жодна організація не може вистояти, коли її керівник сліпо улягає своїй фатальній долі. А переконати його було неможливо. Неможливо було врятувати його. Гроші для нього нічого не означали. Як може навести справи з людиною, яка не розуміє цінності грошей? Гроші – це те, що об'єднує всіх цивілізованих людей. Погодься. Якщо гроші нічого не означають, то немає і цивілізації, немає нічого. Його мова знову переросла в нерозбірливе мимрення. Сльози котилися по його щоках і крапили на коліна. Абдул бгаю, озвався я за хвилю. «А, що, вже?» – вигукнув він. І в очах його раптом спалахнув страх. Нижня губа скривилася з люттю, якої я ніколи не бачив в нім і навіть не підозрював, що він на неї здатен. «Абдулб Гаю, де тепер працюють Кришна і Віллу? На старому місці я їх не знайшов. Мені треба дещо підправити в паспорті. Ви не скажете, куди перевели майстерню». Страх стиснувся в дві маленькі крапки, що насторожено блищали в зівницях його очей. На губах з'явилася бліда тінь його колишньої ласолюбної усмішки. Він подивився на мене з якоюсь жадібною зосередженістю. «Ну, звісно, звісно, Ліне!» – усміхнувся він, витираючи сльози долонями. «Майстерня тепер тут, в цьому будинку. Ми переобладнали під неї підвальне приміщення. Хлопчики і зараз там працюють. Туди можна потрапити через люк у кухні. Ікбал покаже тобі дорогу. Спасибі!» Відповів я і, помовчивши, додав, «Мені зараз треба йти, але я ще зайду увечері або принаймні завтра, тож ми скоро побачимося». «Іншалла», – відповів він тихо, знову втупившись у вікно. «Іншалла». Я пройшов на кухню, підняв важку покришку люка і спустився по сходинках в яскраво освітлений підвал. Кришна і віло зраділи мені і відразу ж заходилися біля мого паспорта. Найбільшою втіхою для них було здійснити складне завдання з підробки паспорта, і вони почали жваво обговорювати, як краще з ним упоратися. Поки вони працювали, я оглянув нову майстерню. Це було велике приміщення, площа його була набагато більша, ніж увесь дім Абдулагані. Заповнене оглядовими камерами, друкарськими верстатами, фотокопіювачами і шафами для зберігання матеріалів. Воно тягнулося метрів на сорок у глибину. Мабуть, під майстерню відвели підвал сусіднього будинку. Можливо, Ганні купив його для цієї мети, і якщо так, то повинен був існувати ще один вихід з підвалу. Я почав був шукати його, аж Кришна гукнув, що моя віза готова. Я вирішив повернутися сюди за першої ж нагоди, щоб як слід вивчити планування. «Вибач, що змусив тебе чекати», – сказав я дід'є, повернувшись до мотоцикла. «Не думав, що застрягну тут, зате віза готова, і ми можемо їхати до мадам Жу». Не поспішай, Ліне, зітхнув дідє, вчепившись в мене свіжими силами, акт помсти, як і статевий акт, треба виконувати з почуттям і неквапно. Це слова Карли? запитав я його через плече, лавіруючи в потоці транспорту. Ну, мені здається, це моє, крикнув він у відповідь. Хоч як по правді я й не певен. Ми засміялися, зігріті з спогадом про Карлу. Я припаркувався біля житлового будинку за квартал від палацу. «Ми пройшлися повз нього протилежним боком вулиці, вивчаючи обстановку. Фасад уцілів, про штурм свідчило те, що вхід був забитий дошками, а вікна затулені металевими і дерев'яними віконницями. Ми повернули назад і ще раз пройшли коло палацу, намагаючись визначити, з якого боку краще потрапити усередину. «Якщо вона тут, а слуги носять її їжу, то вони користуються якимсь іншим входом», – підмітив Дідія. «Так, звісно». Неподалік був провулок, що перетинав головну вулицю і, напевне, провадив до службового входу. Від охайної чистої вулиці він відрізнявся страшенним брудом. Ми попрямували ним, обережно ступаючи поміж нечистотами і смердючими калюжами, ретельно обходячи купи сміття незрозумілого походження. З болісної гримаси на обличчі Дід'є можна було здогадатися, що він підраховує, скільки склянок військ йому доведеться випити, щоб позбутися згадок про сморід, який надавав дихати. Обабіч бабіч провулка тягнулися цегляні, кам'яні і бетонні огорожі. Вже кілька років тому вони стояли одною суцільною стіною, що поросла мохом і в'юнками. Звернувши за ріг, ми підійшли до високої кам'яної стіни, що захищала палац. У стіні була невелика дерев'яна хвіртка, що відчинялася від першого ж дотику. Ми увійшли до просторного двору, який колись був гарний і затишний, аж його сплюндрувала розлючена юрма. Масивні глиняні горщики були прикинуті і розбиті. вазони, що росли в них, були розкидані по всьому двору. Садові меблі геть потрощили, навіть кахлі під ногами покришилися, ніби по них били молотком. Ми знайшли обвуглені двері, що провадили в дім. Вони були незачинені і відразу ж відхилилися стожливим іржавим і ржавим репінням. «Почекай мене тут», – звелів я дід'є тоном, що не терпить заперечень. «Якщо хто з'явиться, постарайся його затримати або подай мені сигнал». «Як скажеш», – зітхнув він. «Не пропадай надовго, мені зовсім не подобається стерчати тут». Я увійшов до середини. Двері зачинилися за мною, я опинився в пітьмі і пошкодував, що не прихупив собою ліхтарика. Підлога була захаращена битим посудом, кастрюлями, горщиками і іншим кухонним начинням, що валялося серед обгорілих уламків меблів. Вийшовши з кухні, я поволі попрямував по коридору в передню частину будинку, минаючи декілька кімнат зі слідами пожежі. В одній з них від підлоги лишилося тільки обвуглені лаги, що стирчали, мов, ребра якоїсь допотопної звірюки. Нарешті я дістався сходів, якими кілька років тому ішов з Карлою. Мальовничі шпалери з орнаментом Вільяма Моріса обгоріли і звисали клочком зі стін. Східці теж обвуглилися, замість килима під ногами був якийсь волокнистий попіл. Я почав обережно підніматися нагору, пробуючи кожну сходинку ногою перш ніж ступити на неї. Одна з них переламалася під моєю вагою, і я стрибнув на майданчик другого поверху. Тут теж було темно, і я трохи постояв, аж очі звикли до пітьми, і стало видно пропалені в підлозі дірки. Деякі частини будинку були геть зруйновані і деформовані вогнем. Інші збереглися і лише посилювали враження примарності того, що оточує тебе. Було таке відчуття, ніби я перебуваю поміж спаленим минулим і обгорілим сьогоденням, і моя пам'ять відтворює окремі фрагменти в тому вигляді, який вони мали до пожежі. В одному місці моя нога провалилася в діру. Я відскочив убік і налетів на стіну. Стіна виявилася фанерною перегородкою, обклеєною тими ж таки шпалерами, і не витримала удару. Я відчув, що лечу вниз і незграбно замахав руками, намагаючись за щось ухопитися. Проте летів я недовго і, приземлившись разом з уламками прогородки, здогадався, що опинився в одному з таємних переходів палацу. Переді мною був звивестий коридор, що огинав усі внутрішні приміщення. У їхніх стінах на різній висоті були вмонтовані металеві грати, декотрі майже коло самої підлоги, до інших треба було підніматися по драбинках, обмежених поруччям. Заглянувши крізь одне таке віконце у вигляді сердечка, я побачив надколоте дзеркало, обсмалене ліжко і чорну відсажі тумбочку. Я уявив собі мадам Жу, яка ховається тут, затамувавши подих, і дивиться, дивиться. Коридор повсякчас петляв, у темноті я втратив орієнтацію і не знав, з якого боку фасад, а з якого задня частина будівлі. Раптом галерея пішла угору, віконця зникли, і я відчув під ногами якісь сходинки. Навпомацьки піднявшись ними, я уперся в двері. Вони були такі маленькі і акуратні, що могли б правити за вхід в іграшковий будинок. Я повернув клямку, дверцята відразу ж відчинилися, і я відсохнувся, засліплений яскравим світлом. Це було горішнє приміщення. Світло просякало крізь ряд слухових вікон з кольоровими шибами, розташованих вище зовнішніх стін, які звужувалися до гори, мов у каплиці. Вогонь сягнув горища, але майже не пошкодив його. Стіни потемніли, на них виднілися чорні смуги. Підлога в деяких місцях прогоріла, видно було перекриття поміж поверхами, та окремі частини мансарди не потерпіли від пожежі. Підлога в тих місцях була застелена екзотичним килимом, меблі цілі і неушкоджені. А в кріслі, що нагадувало трон, сиділа мадам Жу. В її спотвореному гримасою обличчі було щось маніакальне. Наблизившись до неї, я зрозумів, що той лютий погляд призначений не мені. Не тямлячись від ненависті, вона втупилася у те, що лишалося в минулому. У якусь людину чи подію, що прикувала її увагу на ланцюг, що тримає на припоні дресированого ведмедя. Обличчя її укривав грубий пласт косметики – та машкара була така неприродна і так грубо намагалася ввести в оман кожного, хто бачив її, що здавалося не гротескною, а радше трагічною. Напомаджений рот був набагато ширший, ніж буває в людини. Надбало підмальовані брови також були великі, нарум'янині щоки починалися над вулицями. З куточка роти стікала тонка цівка слини, що крапала їй на коліна. Від неї тхнуло міцним ромом. Дух того піла перемішаний був зі ще відразливішими запахами. Голову прикрашала перука в стилі помпадур з товстими чорними локонами. Вона перехняблася і видно було рідкі сиві коси. На ній був зелений шовковий китайський халат Чунсам, що затуляв шию майже до самого підборіддя. Вона сиділа, поклавши схрещені ноги на ослінчику, що стояв перед нею. Взуті в м'які шовкові капці вони були крихітні, як у дитини. Руки, такі ж безпорадні і невиразні, як і обвислий рот, лежали на колінах, ніби уламки, викинуті хвилою на пустельний берег. Неможливо було визначити її вік і національність. Вона могла бути іспанкою, росіянкою, ній могла текти індійська, китайська або навіть грецька кров. Карла мала рацію. Колись вона була надзвичайно гарною, тією рідкісною красою, що знаходить свій вияв не в якихось певних рисах, а в їх сукупності. Красою, що впадає в око, але хвилює серця і стає потворністю, якщо її не осявають середини щирі почуття. Цієї миті вона не була вродливою, вона була потворною. І дід'є мав рацію, вона була переможена і зламана. Вона пливла у темних глибинах, які незабаром повинні були поглинути її. Її розум закляк і не снував уже хитромудрих, жорстоких задумів. У нім панувала порожнеча. Вона не помічала мене, і я здивовано усвідомив, що замість люті і жадання помсти відчуваю сором. Мені було соромно, що я збирався звести з неї порахунки. Та частина мене, яка хотіла, не вже убити її, була схожа на мадам Жу. Дивлячись на неї, я зрозумів, що дивлюся на себе самого, такого, яким мені призначено стати, якщо не позбудуся мстивості. І ще я зрозумів, що протягом перебування в Пакистані, повертаючись до життя, я хотів помститися не тільки їй, а й собі, своєму почуттю провини за смерть Хадера. Я був його американцем, який повинен був гарантувати йому захист від ворогів. Мені здавалося, що якби я був з ним, коли він подався з кіньми в своє село, його, можливо, навіть не обстріляли б. Зрозуміло, це була дурня і, як завжди буває з почуттям провини, не зовсім відповідала істині. Назір сказав мені, що поряд з Хадером знайшли декілька трупів у російській формі з російською зброєю. Моя присутність, найпевніше, нічого б не змінила в цій ситуації. Вони убили б мене, а Хадери чекав би такий самий кінець. Але те, що я відчув своєю душею, коли побачив його обліплене снігом мертве обличчя, не підлягало розумінню. Я відчував сором і не міг позбутися його. Це почуття провини і втрати потроху змінило мене, і тепер я усвідомив, що не буду мститися. Я, не мов би, наповнився світлом і почувся вільним. Достатньо вільним, щоб пожаліти мадам Жу і навіть простити її. І тоді я почув крик. Крик був пронизливим, мов свинячий вереск. У мене від нього аж серце здригнулося. Обернувшись, я побачив, що до мене мчить Раджан, слуга Євнух мадам Жу. Він налетів на мене і обхопив руками. Я втратив рівновагу, і ми, розбивши скло, звісилися зі слухового вікна. Я лежав на спині, наді мною було божевільне явнохове обличчя і карниз на тлі блакитного неба. На тім'ї і потилиці я відчував струмочки крові, що бігла з ран відбитого скла. Поки ми боролися на підвіконні, гострі осколки знай вилітали з рами, і я крутив головою, щоб вони не потрапили мені в очі. Вчупившись у мене мертвою хваткою, Раджан якось дивно човгав ногами, немов намагався бігти вперед. Я зрозумів, що він хоче виштовхнути мене з вікна, викинувшись разом зі мною. І це йому майже вдалося. Я відчув, що мої ноги відриваються від підлоги, і я сповзаю під його натиском далі і далі. Я зібрав усі свої сили і, схопившись за віконну раму, з відчайдушним гарчанням заштовхнув нас обох назад у приміщення. Раджан упав, але відразу ж і здивовижно спритністю схопився на ноги і знову кинуся на мене. Подітися мені було нікуди, ми знову щепилися в смертельних обіймах. Він схопив мене за горло, я намагався дотягнутися лівою рукою до його ока. Нігті його були довгі і вигнуті, вони прорвали шкіру на моїй шиї. Скрикнувши від болю, я схопив лівою рукою його за вухо і притягнув його голову до себе. Правою почав гамселити його по обличчю. Після шостого чи сьомого удару він вирвався від мене з наполовину відірваним вухом. Відскочивши на крок, він стояв, хапаючи ротом повітря і втупившись у мене з ненавистю, яка не знає страху і не чує розумних доказів. Шкіра над одною з його поголених брів була розпанахана. Кров заливала обличчя, з підрозірваної губи стирчав зламаний зуб. На голові теж були численні порізи, зроблені осколками скла. Одне око запливало кров'ю, ніс був зламаний. Нормальному чоловікові того було б доста, тільки на Раджанові. З пронизливим диким вереском він знов кинувся на мене. Зробивши крок убік, я щосили вгатив йому збоку по голові. Він почав падати, але схопився своєю лапою за мою штанину і потягнув мене за собою. Видершись на мене як краб, він знову вчепився мені в шию і плече. Він був кощавий, але високий і дужий. Я так схуд, що ми з Раджаном були приблизно однакової вагової категорії. Я качався разом з ним по підлозі, але не міг скинути його. Голову він щільно притиснув до своїх грудей, щоб я не міг ударити його по обличчю. Я відчував у себе на шиї його зуби, його довгі, гострі нігті знову глибоко уп'ялися мені в шкіру. Я дотягнувся до свого ножа і, діставши його, увіткнув у стегно Раджана. Він завив від болю, звів голову, і я ударив його ножем у шию. Він увійшов, наче в масло, розітнувши м'які тканини і зачупивши кістку. Раджан схопився за горло і відкотився до стіни. Він був переможений. У нього не залишалося сил боротися зі мною. І тоді я почув крик. Обернувшись, я побачив, як з дірки в підлозі на гори, що вилазить цілий і неушкоджений раджан. Лиса голова, поголені брови, підведені очі і довгі нігті пазурі, пофарбовані в зелений жаб'ячий колір. Швидко повернувши голову назад, я переконався, що раджан, з яким я бився, як і раніше, лежить біля стіни. «Двійник», – подумав я приголомшений. «Вони близнята». Чому ж мені ніхто не сказав про це? Хрипко скрикнувши, другий раджан кинувся на мене з ножем. Він замахнувся тонким зігнутим лезом, як шаблею, збираючись увіткнути його мені в груди. Ухилившись, я підскочив до нього і ударив його своїм ножем згори вниз, розпанахавши плече і руку. Але й він діяв швидко, встигнувши завдати мені удару у руку нижче ліктя. Зрани ринула кров. Я почав шалено бити Раджана кулаком правої руки, одночасно урудуючи ножем, затиснутим у лівій. Аж тут хтось вигатив мене по потилиці. Швидко проскочивши повз другого Раджана, я обернувся і побачив першого в закривавленій сорочці, що прилипла до тіла, а в руках у нього був здоровий дрючок. Голова моя ішла обертом від його удару. Кров текла з рани на голові, на шиї, на плечі і на руці. Близнюки завили, збираючись кинутися на мене, і вперше я засумнівався у тому, що з цієї бійки мені пощастить вийти живим. Виставивши вперед одну ногу і наставивши кулаки, я посміхнувся їм, подумавши, гаразд, нехай буде, що буде. Вони кинулися на мене зі страшенним вереском. Раджан замахнувся своєю ломакою. Я затулився від нього лівою рукою і удар поцілив у плече. У ту ж мить я заїхав лівим кулаком йому по фізіономії. Ноги його зігнулися, і він повалився на підлогу. Тим часом його брат замахнувся ножем, цілячи мені в обличчя. Я пригнувся, намагаючись ухилитися, і ніж зачепив мене трохи вище шиї. Я завдав йому у відповідь удару ножем в плече, загнавши його по самісіньке руків'я. Мені хотілося всадити ножа йому в груди, але й це поранення виявилося дуже ефективним. Рука його відразу ж повисла, мов батіг, і він, вискнувши, в паніці відсохнувся від мене. У мені спалахнув гнів. Довго накопичувався він у в'язницях, я поховав його в могилі мого самовладання, та він знай вирував, а тепер, скипівши, вихопився назовні. Кров, що бігла з моїх ран, була тим гнівом, що його продукувала моя свідомість. Ненависть наповнила моє тіло страшною силою. Дивлячись на обох раджанів і на ту дурнувату бабу в фотелі, я подумав, треба убити їх всіх. Я вхлинав повітря крізь стиснуті зуби і з гарчанням випускав його. «Я уб'ю їх усіх», – пульсувало в моїх скронях. І тут я почув, як хтось гукає мене, ніби відтягуючи від краю прірви, в яку кинувся Хабіб і багато інших людей. «Ліне, де ти? Ліне? Я тут, дід'є!» – крикнув я у відповідь. «На горищі, ти зовсім поряд, ти чуєш мене?» «Так, чую», – відгукнувся він. «Я йду. Тільки будь обережний», – попередив я його. Тут двоє хлопців, що не дуже доброзичливо прийняли мене. Було чутно, як він піднімається по сходинках і лається в темряві. Потім він відчинив двері і ступив на горище. У руках він тримав пістолет, і я був радий бачити його. На обличчі його з'явився жах, коли він побачив наші закривавлені мармизи і непорушну мадам у фотелі. Потім його губи стиснулися з похмурою рішучістю, і тоді знову тишу розіткнув крик. Раджан-другий з ножем страшенно заволав і кинувся на дід'є, але мій друг вистрілив, і куля влучила йому в пах. Євнух упав на бік, склавшись навпіл і ридаючи від болю. Перший Раджан, шкандибаючи, підійшов до крісла трону, в якому сиділа його пані, і затулив її своїм тілом, з ненавистю дивлячись в очі Дідія. Дідя ступнув крок уперед, піднявши пістолет і прицілившись в серце Раджана. Він супився, але в світлих очах його був спокій і певність своєї правоти. Це був справжній чоловік, сталевий клинок, що трохи заіржавів у старих піхвах. Дід'є один з найнебезпечніших людей в Бомбеї. «Рішити їх?» – запитав він, обличчя його було тверде, мов камінь. «Ні». «Ні?» – видухнув він, не відриваючи очей від Раджана. «Подивись на себе, подивися, що вони з тобою зробили. Ти повинен пристрелити їх, Ліне». «Ні». «І ти не хочеш навіть покалічити їх?» «Ні». «Залишати їх живими небезпечно? Вони дуже ненавидять тебе?» «Нехай» буркнув я. «Може, ти уб'єш хоч би одного з них?» «Ні». «Добре, тоді я застрелю їх за тебе». «Ні», – знову повторив я. Я був вдячна йому подвійно. За те, що він з'явився вчасно, щоб не дати їм убити мене, але ще більше за те, що він не дав мені убити їх. Хвилі полегшення захльостували мене, вимиваючи з моєї розпаленої до червоного свідомості залишки гніву і люті. Остання усмішка сорому спалахнула і згасла у мене в очах. «Я не хочу вбивати їх. І не хочу, щоб ти вбивав. Я взагалі не збирався битися з ними. Мені довелося встряхти в біку, тому що вони самі напали на мене. Вони тільки захищають її. І я вчинив би так само на їхньому місці, як би любив її. Вони нічого не мають проти мене особисто. Їм до мене діла немає. Вони думають тільки про неї. Тож дамо їм спокій. А що робити з нею?» «Ти мав рацію», – відповів я спокійно. «З нею покінчено. Це труп. Мені треба було послухати тебе і не ходити сюди. Просто я хотів переконатися». Я накрив долоною його пістолет. Раджан пригнувся, чекаючи пострілу. Його брат Зойкович від болю почав відповзати від нас. Я поволі опустив руку дід'є, аж пістолет вперся дулом в підлогу. Раджан зустрівся зі мною поглядом. У його очах було здивування, страх змінився полегшенням. Подивившись на мене ще якусь хвилю, він пошкандибав до свого брата. Я обернувся і, пройшовши по таємним коридорам, вийшов до обвуглених сходів. Дід'є простував за мною. «З мене пляшка, Дід'є», – усміхнувся я. «Само собою», – відгукнувся він, – і тут сходинки провалилися під нами, і ми полетіли на перший поверх. Задихаючись і кашлюючи в хмарі пилу та згари, я виліз з-під Дід'є і сів, притулившись спиною до стіни. Шия задерев'яніла і не оберталася, та й сухожилля було розтягнуте на руці. Все інше було, наче ціле. Дідія, що приземлився на мене, стогнав і глухо бурчав. «Непогано політали», – сказав я. «Тебе все гаразд? Тепер я вже точно повернуся і застрелю її», – пробурмотів він. Сміючись і кульгаючи, ми вибралися з руїн палацу і щодовго не могли заспокоїтися, відмиваючись у вані Дідіє і заліковуючи рани. Діді дав мені чисту сорочку і штани. У його гардеробі була сила-силена модного і яскравого шмаття, що було дивно мені, адже він щовечора сидів у Леопольді в брудному і пожмаканому одязі. Він пояснив, що цей одяг був здебільшого залишений його коханцями, які так і не спромоглися забрати його. Я відразу пригадав, як Карла давала мені костюм свого колишнього коханця. Ми повернулися в Леопольд, замовили поїсти і випити. Дід'є розповідав про свої останні романтичні пригоди. Цей час у дверях ресторану з'явився Вікрам. Він побачив мене і відкрив обійми. «Ліне! Вікраме!» Я підвівся. Він налетів на мене і обняв. Тримаючи за плечі, він окинув мене критичним поглядом і спохмурнів, побачивши мою понівечену фізіономію. «Ого! Хто тебе так обробив, старий?» – запитав він. На ньому був, як завжди, чорний костюм у кобойському стилі, хоч і набагато скромніший, ніж раніше. Тут, вочевидь, попрацювала Леті, і результати виглядали дуже непогано. Але я з задоволенням помітив, що капелюх, як і раніше, сидить на шнурку в нього за спиною. «Бачив би ти їх», – відгукнувся я, кинувши погляд на дід'є. «Чому ж ти не повідомив мені, що повернувся? Я приїхав тільки сьогодні і повинен був залагодити деякі формальності, як Леті». «Квітне, житті радісно відгукнувся він, сідаючи за наш столик. Зайнялася цим мультичортомедійним проектом разом з Карлою і її новим бойфрендом. Почали вони, треба сказати, обнадійливо. Я подивився на дідє, той індиферентно знизав плечима, знімаючи з себе відповідальність і скорчив звірячу гримасу вікрану. Ох, вибач, старий, збентежено вигукнув вікран. Я думав, ти знаєш, гадав, дідє вже розповів тобі аяр. Карла повернулася до бомбея, пояснив дід'є, втихомиривши вікрама ще одним гнівним поглядом. У неї з'явився новий друг, бойфренд, як сама вона каже. Його ім'я Ранджит, але він полюбляє, щоб його назвали Джит. «Непоганий хлопець, Ліне. Думаю, він тобі сподобається», – додав Вікрам, підбадьорливо усміхнувшись. «Ну, знаєш, Вікраме», – скривився дідіє. «Все гаразд, друзі», – сміхнувся я їм обом і зробив знак офіціантові, щоб він приніс нову пляшку. Коли вона була доставлена і ми розлили петво по чарках, я виголосив тост. «За Карлу!» Нехай народиться у неї десять дочок, і нехай всі вони знайдуть гідних наречених. «За Карло!» – приєдналися до тосту дід'є Звікраму, і цокнувшись, ми перехилили чарки. Ми виголосили вже третій тост за улюбленого песика Раджита, аж в ресторані раптом з'явився Махмуд Мафаб, і з його очей на мене глянула війна в засніжених горах. Я підвівся назустріч йому. «Що це з тобою сталося?» – запитав він, дивлячись на мої свіжі порізи. «Та так, дрібниці!» – сміхнувся я. «Хто це зробив?» – наполягав він. «Деякі непорозуміння з прислужниками мадам Жу", пояснив я, і він заспокоївся. «А ти з чим завітав?» «Назір сказав, що найпевніше ти будеш тут», – прошепотів він, стурбовано хмурячись. «Дуже добре, що я тебе знайшов. Назір звелів тобі передати, щоб ти декілька днів нікуди не ходив і нічим не займався. Розгорілася війна між угруповуваннями, боротьба за владу по смерті Хадера». Отже, не відвідуй поки що ніяких місць, пов'язаних з нашим бізнесом. Це небезпечно. А чому так нагально? Зрадник Гані мертвий, відповів Махмуд рівним тоном, але очі його дивилися жорстоко і рішуче. І його люди теж. Гані? Так, у тебе є гроші? Так, звісно, відповів я, думаючи про Абдула Гані. Адже він з Пакистану. Напевно, в цьому вся справа. Очевидно, він був пов'язаний з пакистанською таємною поліцією. А вже ж, звісно, це він зробив так, що нас мало не схопили в Карачі. Це про нього, казав Халет у ніч перед боєм. Про Абдула Гані, а не про Абдулу. У тебе є надійне місце, де ти можеш пересидіти. Місце? Так, є. Це добре, сказав він, щиро потискаючи мені руку. Що ж, зустрінемося тут за три дні о першій, іншала. іншала. Відповів я, і він вийшов, вступаючи гордо і упевнено, з високопіднятою головою. Я сів за столик, намагаючись надивитися в очі друзям, аж відчув, що страх у моїх очах ущух. «Що сталося?» – запитав Дідія. «Та так, нічого особливого», – збрехав я з удаваною байдужістю, – і підняв чарку. «То на чому ми зупинилися?» «На ранжитовому песику», – сміхнувся вікран. «Але мені хотілося б таки включити в цей тост його коня, якщо ви не проти». «Але ж ми не знаємо, може, у нього немає коня?» – заперечив Дід'є. «Про песика ми теж не знаємо, але ж п'ємо за нього. Отже, за ранджитового песика!» «За ранджитового песика!» – приєдналася до тосту ми з Дід'є. «І за його коня!» – додав вікран. «І за його сусіда! За сусіднього коня! І взагалі за всіх коней!» «І за всіх коханців!» – проголосив Дід'є. «За всіх коханців!» – повторив я. І раптом я відчув, що мені самому любов з якоїсь причини якимсь незрозумілим чином померла. Я відчув це дуже виразно. Моє почуття до Карли не зникло. Воно й досі зі мною. Але ревнощів до незнайомця на ім'я Ранджит, які раніше неодмінно охопили б мене, я не відчував. Ніякої злості до нього. Ніякої образи на Карлу. Сидячи з друзями в ресторані, я нічого не відчував. Мені була порожнеча, наче війна, втрата хадербега і халеда, зустріч з мадамжу і бійка з її охоронцями близнюками упороснули мені в серце знеболювальне. Болю у зв'язку зі зрадою Абдулагані я теж не відчував. Це був радше трепетний подив, інших слів я не можу підібрати. А за ним глухий пульсуючий страх. Бо вже тоді криваве майбутнє, на яке нас прирекла його зрада, почало проникати в наше життя, мов несподіване цвітіння всохлої червоної троянди що впала на безплідну кам'янисту землю.